Iratkozzanak fel, kövessék, lájkolják. Jó reggelt. Jó reggelt. Filipov Gábor, Egyensúlyintézet kutatási igazgató. Mennyiben az Egyensúlyintézet tehát mennyire férvel az Egyesült Intézet tevékenységébe az, hogy egy 16 év után pártot cserélő országban a hatalomátadás hogyan történjen, de ami ennél még lényegesebb, az az, hogy utána hogyan kezdődjön egy másféleképpen felépített élet, miközben a Duna nem folyik visszafelé, és a, nep, a nap nem a másik oldalon kell föl. De az ez nem gondolom, vagy legalábbis mi ezzel nem foglalkoztunk még. Ez nem annyira szakpolitikai kérdésnek tűnik, mint administratívnak. Azt pedig, hogy hogyan folyjon más, hogy az élet, az pedig mindig is az Egyesúi Intézet a a lényegét adta. Csak annyira megjegyzendő, hogy ez nem attól függ, hogy éppen volt egy választás. mi azeket, most már hét éve folyamatosan próbáljuk elérni. Annak nincs jelentőség, hogy az előző hatalom ilyen talapzattal rendelkezett, és ennek következtében az új hatalom azt a talapzatot mennyire tartja fönn, mennyire bontja le, és hogyan építi újjá a hatalmat? Magát a gépezetet, a közigazgatást, a hétköznapi hát életet. Ez a, ez a státuszló, tehát ennek mindig van jelentősége. Van-e ennek valamilyen műszaki leírása, mint egy jéggépnek? A talapzat, nem? Nem, hanem hogy ezt hogy kell csinálni? Az átalakítás? Igen. Hát ugye úgy, de hogy közben, hogy régen ki volt írva, vagy a tatarozás alatt a, a bolt zavarta. Értem, értem, értem a kérdést, nincs, lehet, hogy nem fog tetszeni de nincsen. Ez a politikai elméletnek az egyik legősebb kérdése, hogy mi is a politikai tudás, és erre az szokott lenni a bevett válasz, mivel én teljesen egyetértek, hogy a politika nem technikai jellegű, műszaki tudás, hanem mindig valahol művészet. Az viszont nagyon fontos szerintem. Erről szól a mi létezésünk, hogy van egy technikai oldala is, amit be kell táplálni. De még egy pillanatban javaslom. maradjunk annál, amit mondtál. Mennyiben művészet? Annyan művészet, hogy nem kézikönyvesíthető, kézi és a politikában valóban meghatározó események azok általában előzetesen kis valószínűséggel megjósolhatók, kiszámíthatatlanok, és a politikának ugyanannyira a lényegét alkotja az érzelem, az irracionalitás, mint amennyire a mi munkánk részét képező, nem tudom, technikai rész. És én ezzel szemben egyébként nagyon aládatos vagyok, ezt többször is kifejtettem előtte, de én nem hiszek abban, hogy, hogy a filozófusok állama az, ami a helyes vezete, de abban hiszek, hogy a politikába be kell táplálni ezeket az inputokat is. Mekkora jelentősége van a győzelem értékének? Hát van egy közügyi jelentősége, ez egyértelmű. Mekkora jelentősége van a részvétel arányának? Annak pedig van egy nagyon erős legitimációs súlya, az is egyértelmű. hogy nyilván tágítja a teret. Ezek fogalmi kategóriák, vagy ezek tárgyalhatók? Hát fogalmi kategóriák, amelyek tárgyasulnak a valóságban Változik-e tőle az átépítés módja, gyakorlata ideje? Én ezt nem gondolom. A... Tóbálom ezt magyarul mondani. Van egy olyan fogalom, hogy politikai lehetőség, horizont az nyilvánvalóan ha, ez, mit, ez mit jelent? <gül> Bocsánat, öt kérdez. De nem, ne, ne, kép, ez azt, el nekem. Az, ez az, hogyha a politikát egy, egy zárt dobozként kézreír el, amiből kijönnek valamilyen eredmények, akkor ennek a doboznak a kapacitása az adott esetben felpedőkhet, mert a politika az új erőkkel töltődik, új lehetőségei lesznek. Ez bármilyen fajta kormányváltásnál nyilván létezik, hogy ami addig útfüggőség volt, meg berögzültség, az ö, nagyobb eséllyel válik vagy változóban. De hát ezt nem tudjuk, ez már politikai jelenségnek a dolga lenne. Mi gyakorlatilag ugyanazt fogjuk csinálni, mint eddig. Gyakorlatilag ennek következtében az autóhajó vonat másfelé megy, vagy másképp megy? Vagy másfelé is megy, és másképp is megy? Mivel leben a, a politikai szintű váltás, én az utolsó, vagy második választatítám, ami a szakpolitikát illeti, ahol te legalább olyan mértékben otthon vagy, mint a nem szakpolitikában, csak arról kevesebbet vagy egyáltalán nem beszélsz, magával a szakpolitikában való változás az mennyire egyezik meg azzal a kritikával, amely kritikát egyébként az előző időszakban fejtett ki valamilyen párt, vagy mennyiben lesz más abból adódóan, hogy más ellenzékben véleményt formálni, és más hatalmon valamilyen szakpolitikát gyakorolni? Ez szerintem alapvető szabályszerűség, amit kifejtett Fihazából jobban megválaszolta a kérdést, mint én volna. De hát ez, ez, ez a politika természetéhez tartozik. Természet. De bocsánat, ez nem azt jelenti, hogy rögtön össze kell térzi, és ki kell dobni egy pártprogramot. Ez pont a politika művészi oldalához tartozik, hogy amikor a cselekvésre kerül a sor, akkor hogyan találsz ellensúlyt, egyensúly, bocsánat, a politikai valóság korlátai és nyomása, illetve a között, amit teljesnek tartasz végreállítani. Egy olyan szakpolitikai cég, mint aminek te vagy a kutatási igazgatója, mennyire helyez hangsúlyt arra, ne kérdez, hogy hogyan, de mennyire fontos az ő számára az, hogy ezek a struktúra átépítések, és azoknak a struktúrátépítéseknek, amelyeket jelentősnek talál, azok egyébként valamennyi idővel, ki tudja mennyivel a győzelem után megkezdődjenek, és maga a győzelmi mámor, és maga az, hogy nyertünk, ne oda vezessen, hogy gyakorlatilag az ember egyszerre csak azt veszi észre, hogy amit korábban kritikaként megfogalmazott, azon ugyan valamit változtatott, de korán olyan mértékben, mint amilyen mértékben egyébként a hétköznapoknak a gyakorlata, mármint, hogy nem jó gyakorlat, ezt megkívánná. Ez nem is feltétlenül csak az Egyesült Étezethez hasonló cégek szerintem az országnak fontos, hogy amikor lendület van, és legitimitás van, akkor cselekvés is legyen, mert akkor van olyan tőke, amit politikailag fel lehet használni, és jó dolgokra lehet fordítani. Nyilván mi nem azért írjuk a, a szakpolitikai anyagainkat, hogy a kívóasztával, hogy szeretnénk, hogy Megvalósuljanak, ez eddig is így volt a munkanélkülség. De mennyire vannak tekintettel a ti szakpolitikai anyagaitok a hétköznapi élet, tehát milyen kapcsolatot tartanak a hétköznapi élet realitásával, amikor például valaki azt mondja, hogy neki ennyi erőforrása, nincs se pénzese energiája, ugyanakkor egyszerre több fronton kéne olyan munkát végezni, amely az elvárás szintjén tízesből nem csökkenthető, vagy alig csökkenthető nyolcasra. Egyrészt mi elég nagy gondot fordítottunk mindig is arra, hogy úgynevezett alacsonyan csüngő gyümölcsöket is kínáljunk, tehát olyan javaslataink elég nagy számban vannak, amelyekhez nem kell sok plusz forrássét, igazából kis befektetéssel, nagy megtakarítással érhető. Pontosan ezért, mert mi azért a legtöbb vezetői az egyensúly Intézetnek valamilyen módon látott már politikus közelről, meg kampányt, meg politikai logikát. Tehát mi ezt igyekszünk eleve, figyelembe venni. Másrészt pedig ez ez, ez megint, megint ott vagyunk a szakpolitika és a, a politika határán. Mi, nekünk az a dolgunk szerintem, hogyha valaki valamilyen területen valami jót akar tenni, akkor ahhoz legyen tudás. Ahhoz pedig nekünk nincsen nagyon sok közünk, hiszen nem vállalunk közhivatalat és csak szakpolitikával foglalkozunk, hogy a politikai dobozba bekerülve ő ebből mit fog valóra váltani. Ez már az ő művészi tevékenységének a az eredménye. A politikai dobozban ott vannak a ti, vagy adott esetben más intézetek anyagai? Hát persze, biztos vagyok benne. Mennyire követi az egyensúly Intézet azt, hogy ez egyébként egy ilyen periódusban, ami egyébként Magyarország életét tekintve kivételes, hogy a hasznosok? Nagy, nagy figyelemmel. Hát a, a, a mitelékeségnek eddig is csak mindig félek ilyenkor, hogy a hallgatókat, mert ezekről már beszéltem szerintem, de hogy mindig is a, az oroszlán részét nem feltétlenül a kutatást tette ki, bár azzal is sok időt töltünk, hanem az, hogy mi felmérjük azt, hogy ezekből a kutatási eredményekből hogyan, le, hogyan tud megvalósulni a lehető legtöbb, ezért felmérjük azokat, akikhez érdemes elműnni, nem utatni, akkor vál, vál, vál, Váltsunk a tematikán. Mi az, amit te most egyébként az Egyensúly Intézet kutatási igazgatójaként kérdés nélkül egyszerűen abból adódóan, mert ez történt Magyarországon, magadtól egyszerűen abból adódóan, hogy ott van benned és foglalkoztat elmondaná. Ami egyébként az én esetemben az egyik leg, legjobb szituáció lenne, viszonylag ritkán fordul elő, hiszen elég régóta üzemes ezt a szakmát, de egy kezemen se kell megszámolni több újat ahhoz, hogy valakit felhívjak, és azt mondja, hogy ha megengedné, én tulajdonképpen most kibeszélném ezt a fél órát, mert annyi mondandóm van, hogy higgyél, hogy a kérdései által csak kevesebbet tudnék elmondani, úgyhogy neki is kezdedék. De én ezt most mégis felajánlom most neked. Mi, mi, mi ezt folyamatosan csináljuk, és tényleg nem a szerződésem miatt hangsúlyozom, hogy ez nem a változástól függ, ezt eddig is csináltuk, mi a politika minden releváns szereplőjével, ahol engedték, leültünk és hosszú-hosszú keresztül, folyamatosan beszélünk arról, hogy szerintünk mi a fontos, ha egy szakterületből beszélünk, akkor ott mit, ké, mit kéne csinálni, hogy a fontos, fontos arról unalmas. Tehát az a kérdés, hogy van-e olyan, amit úgy tudsz elmesélni, amiről azt gondolod, hogy fontos, nem unalmas, és az én kérdéseimmel eddig ezt nem tudtad elmondani. Tehát hogy most tulajdonképpen arról beszélünk, hogy az első héten mit kellene elkenteni csinálni, mert ez a legfontosabb terület? De kérdezz vissza, mert tiéd a terep át van ott van. Ja, csak próbálom értelmezni a kérdést, hogy értelmesen tudjak válaszolni, de... Eddig nem nagyon válaszoltál értelmetlenül. Kétlenül. Mindegy. A, nekünk van egy nagyon egyértelmű vízión 2020 óta, és az érdemben nem változott, lett hosszú távú, reddekre reagálják. Azt gondoljuk, hogy a, a magyar államnak a tartós költségvetési szerkezetében megnyilvánuló prioritásait azokat át kellene súlyozni. Magyarul és röviden mondva, vas és fizikai infrastruktúra helyett azzal kellene foglalkoznunk, hogy az emberi erőforrásokat fejleszünk. egészen egyszerűen azért, mert ha a termelékenységünk nem növekedik a következő 10-15 évben, akkor egy pangó lecsúszó tájára fogunk kerülni. Szerintünk nagyon-nagyon határozottan jól megélvehető az, hogy egy teljesen újfajta növekedési modellre kell áttérnünk, és ez nem megy másképpen, nagyon-nagyon sokokból okból mint hogy a termelékenységünket növeljük, ezért oktatás, egészségügy, szociális beruházások az, ami most egy stratégiai defektetési ágazat. Ez történetesen egyébként egybeesik részben a választóknak az óhajával, ez felmérésekből tudjuk, talán a választási jelennék is erre valamelyest utal. Érdemes lenne elkezdeni, mert kicsit későn vagyunk. Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert készült egy új ópusz a másik platformra, a kontrollra, ahol emberekkel beszélgettem, és az, amiről beszélek, az konkrétan kimaradt egy hölgy mondta azt, hogy ő nagyon örül, örül, abban reménykedik, hogy liberalizáció lesz és ő ennek a és az elsősorban az oktatáspolitikában szeretné látni, vagy azt figyeli, tehát abszolút a te embered, és azt mondta, hogy ezt ő először akkor fogja majd tapasztalni, vagy abban lát majd visszajelzést, konkrétan ezt mondta, hogy szeptembertől a tanároknak milyen szabadságuk lesz a tankönyvet megválasztásában. Uh -huh. Ő a te embered? <laughs> Magyar nemzettársam. Nem, nem tudom, hogy ő, ő, neki mi a fontos gondolatment, de a szabad tankönyválasztást azt le tudjuk úgy fordítani, hogy nincsen jó oktatás nélkül, hogy egy pedagógus közösség vagy egy tanár ne tudná a tanítási anyagot rászadni a helyi közösségnek. tanulóknak. És gyakorlatilag arra kérdezek rá, bocs, hogy bocs, bocs, bocs ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert az oktatás egyik feladata az az, hogy esély, nyújtson a kitörésre azoknak, akik nem jó módú családokba születtek, és ennek egy kulcseleme az, hogy legyen a pedagógusnak arra mozgás tere, hogy azt a pedagógiai módszert tudja megválasztani, ami ott helyben jó, mert nem ugyanaz jó Budapesten a második kerületben, mint Szalonnán kelet észak-kelet Magyarországon. A kérdés az, hogy miközben az emberben ott dolgozik a türelmetlenség, hogy a változás, amiről ő sejti, vagy tudja, mert ezzel foglalkozik, hogy milyen irányba induljon, és mikor, hova érjen el, hogy ez a változás egyébként ez milyen módszerrel, mennyire radikálisan, hogyan érhető el, hiszen bármivel, amivel törődünk, és korábban úgy tapasztaljuk, hogy elhanyagolták, akkor a gondozás csak aprólékos munkával elvégezhető, mert ha radikálisan avatkozunk be, az a növény elpusztulását, vagy további satnyulását idézi elő. Tehát amikor én a legelején kérdeztem, az gyakorlatilag ezzel volt összefüggésben. Hogyan lehet átprogramozni egy... egy államgépezet működését, miközben az alapokhoz is hozzányúlnak, de azért mégsem lehet teljesen felszentelni az egészet, mert a normalitást a hétköznapi életet valamilyen módon azért föl kell tartani. Ez a, ez a, amit mondasz, ez nagyon jó ez a különbség a dogmatizmus és a, a, az okos kormányzás között. hogy figyelsz arra, hogy honnan jött fel még az adottságok, de közben nem tévesztett szemben az sem hogy hova szeretnél rájutni, hogyha ezt a növényes analógiádat viszük, amikor átülteted a növényt, akkor mondjuk oda teszel egy karót, hogy megtámaszt belet. Mi, mi ezt, ezt a szempontot is igyekszünk mindig figyelembe venni a szakpolitikai javaslatainknál, számtalan példát lehetne erre akár az oktatásból is sorolni, de az végül végső soron a kormányzásnak, tehát a politika-művészi dimenziójának a kérdése, hogy ezt mennyire okosan sikerül elvégezni nincsenek modulok, amelyeket egy az egyben be lehet rakni a gépezetbe, és amely lehetővé teszi azt, hogy a dolog más felé menjen? A modul az egy nagyon jó szó, mert ez ugye valamilyen végső szerkezetnek a része lesz. Tehát vannak modulok, de azt a, azt a szerkezetet úgy kell összerakni, hogy ne essen szét az első kanyarban. És ez különösen nehéz akkor, amikor tényleg nagyon sok területen kellene egyszerre nagyon alapvető változtatásokat eszközölni. Tehát sok helyen van elmaradásunk. De, de én, én abban egy realistán optimista vagyok, hogy ez nem egy lehetetlen feladat. Tehát a, a politika, az, a kormányzás az mindig nehéz, de hogyha van szándékod és van tudásod, akkor azt lehet kalibrálni, főleg egy ekkora lendülettel. Mit feltételezel, hogy ez egy mekkora átalakítás? illetve nem is azt kérdezem, hogy lesz, hogy szerinted mekkora átalakításra volna szükség, és akkor gyakorlatilag zonzásítva azt, egy ilyen összegzését adom annak, amit eddig beszélgettünk, hiszen Eddig ezek sokkal inkább elméleti jellegűek voltak, illetőleg nem voltak elméleti jellegűek, de a gyakorlatba való átvitelük korán sem lehet, az előtt korán sem állt olyan lehetőség, mint amilyen most van, és hogy az egyébként bekövetkezik-e vagy sem, az nem az egyensúlyintézeten fog múlni. Mérható, és bocsánat, ez nem a reklámhelye, de mi a könyvünket, a Magyarország kérdékeit tényleg úgy zsoltuk össze hogy azt akár történik változás, akár nem történik változás, gyakorlatilag egy kormányprogramként is fel lehessen fogni. Hogy ez az a 33 probléma, amit nagyon sürgősen meg kell oldani ahhoz, hogy valamilyen új lendületet tudjunk adni. És ez az egészségügytől kedve a monetáris gazdaságpolitikán keresztül, az oktatásig nagyon sok mindent lefed, de ezek mind iszonyatosan nagyon fontos problémák. Mennyire kell ezt közben elmagyarázni a népnek, hogy mi zajlik? Nagyon. Hát, hogyha hogy az, az, az, az a kiinduló pont, hogy demokrácia van, aminek a lényege az az, hogy mindenkinek beleszólása van azokban az ügyekbe, amik érintik őket, akkor szerintem szóval ez egy elsődleges fontosságú dolog. A nagy reformhezületek a történelemben általában azon buktak el, hogy nem sikerült elmagyarázni, vagy nem sikerült közösségileg a közösségi programot. És itt mindig az a nagy veszély, különösen, hogyha ekkor hogy a politizáció, hogy valamit elkezdesz, és aztán 4 év múlva, 8 év múlva, 16 év múlva az egész az, csak azért isből leépül, és az ellenkező irányban indul el. Tehát szerint én nagyon hiszek abban, hogy akkor tud lenni egy átalakítás hosszú távú és valóban hatékony, hogyha az el van magyarázva, és mindenki érti, hogy ez miért egy közös cél, és miért kell közösen tenni érte alját, hogy ellenet, ellenet tartanának. Közben említetted a polarizációt. Mit tud tenni? Hát nem is az, hogy mit tud tenni. Szóval, hogy um, van-e arra is szakanyag? hogy hogyan lehet a polarizáció mértékét csökkenteni, illetve hogyan, illetőleg, hogy hogyan lehet tudatosítani a politikai szereplőkben, akik, mint kiderült bizonyos szempontból, művészek, hogy ennek a művészetnek a folytatása folyamán e, ne válogassák meg a közönségüket, hanem tegyék lehetővé, hogy az ő előadásukra, amiközben vannak olyanok, akik nagyobb mértékben tartanak igényt, elvileg bárkibe mehessen, mert ez a polarizáció, amiről te beszélsz, ugye a normalitásról beszélnek azok az emberek, akik úgy tűnik, hogy a változásra szavaztak, de az a közel két és fél millió ember, akik nem a változásra szavaztak, azok most a saját művészeiktől nem azt hallják, hogy a megbékélés irányába kellene haladniuk, Illetőleg hát van egy ilyen mázas beszédemben, azt mondják, hogy akár, de amikor kibújik a szögazságból, akkor az nem különbözik az április 12-e előtti beszédmintázattól. Évszakpolitikánk nincsen, én nagyon szeretném, hogy legyen, csak rengeteg mindent csinálunk, nagyon kevés erőforrással, de én nagyon szeretném, hogy legyen. Ennek kisebb része az, hogy vannak olyan intézményi megoldások, amik a polarizáció ellen hatnak de a választási rendszer az egyáltalán nem mellékes, mert befolyásolja a politikai szereplők egymással szembeni viselkedését, Zárójelbe bezárva. De ez, ennek a kérdésnek a nagy része az nem szakpolitikai kérdés, hanem politikai dolcsesség tárgya. Szerintem ennek az a kulcsa, hogy, hogy valaki nem csak előre, hanem visszafelé is tekinte, és tanul -e a múltból. Igen, a de az egy múltunkból. szakpolitikai kérdés lehet, hogy egy bizonyos folyamat. Bocsánat, elnézést, hogy most ilyen erőszakos vagyok, de hogy... Hogy, hogyha te uh, kapsz egy nagy felhatalmazást, és történelmi dolgokat akarsz létrehozni, mert pedig miért te akarnád ilyen helyzetben, akkor azt szeretnéd, hogy annak a műnek annak legyen maradandósága, és legyen haszna jó esetben. És ha ezt elismered, hogy ennek előfeltétele az, hogy ne. Az újabb és újabb ide-oda kanyargások határozzák meg a magyar történelmet, akkor ezt stratégiai célként kell kezelni. Ebben teljesen de, de ezt közben olyan szóra. bölcsességgel kell tudni csinálni, hogy menet közben ezt a bizonyos változtatási szándékot ne söpöri el a népharag, és ezért Igen. akartam arra rákérdezni, hogy vajon a szakpolitikában valahogy leírható-e, hogy milyen képzeletbeli hőfokon lehet ezeket a folyamatokat megtenni, mert egy bizonyos hőmérséklet alatt épp úgy lehetetlen, mint egy bizonyos hőmérséklet fölött. Nem, És hogyan, lehet a a csatom, azt a, hogyan lehet a kettő között itt fenntartani, miközben akár radikális változások is vannak, amely az egyik politikai tábort nyugodtan biztathatja arra, hogy olyan ellenállást tanúsítson, amivel ugyanakkor ennek a megvalósítása nehézé vagy lehetetlenné válik. Ez megint egy olyan kérdés, és bocsánat, már unalmas vagyok, aminek van technikai része, technikai része. Tehát te leírtad egy szakpolitikában, hogy hogyan kell társadalmi koalíciókat építeni a ügy mellett, hogyan kell egy ügyet keretezni, hogy megértse mindenki azt, hogy ez miért nagyon fontos, hogyan kell tenni a legfontosabb szereplőket a reformban, de akkor is a végén az egésznek a lényege az a politikai ösztön ösztönérzék, arányérzék, az, hogy beleszagolsz a levegőbe, és érzed azt, hogy meddig mertsz el, végső soron ezen fog múlni, szerintem. Ez taníthatatlan? Ez részben ez, ez pontosan olyan, mint a pegedyülés. Azért ott is meg kell tanulnod a, a, a technikai alapokat, nagyon-nagyon sokat, és hogyha igazán komolyan gondolod, akkor tanulsz mellé zenetörténetet, filozófiát és nagyon sok mindent, de a végén a te tehetséged és intuíciót fogja eldönteni azt, hogy átlagos vagy átlag alatti, vagy pedig a világregedű művét szerezzel. Az egyensúlyintézet Intézet milyen tehetséggel számol, amikor a politikusokkal operál? Vagy a nyitottságukkal számol alapvetően, hiszen ez egy nagy kérdés, hogy az a kotta, ha ez egy jó kifejezés, amit te gyártasz, az végül egy milyen tehetségű ember elé kerül? Több regiszterben dolgozunk, tehát személyre szabjuk azért a tartalmat, amikor valakit meg akarunk győzni valamiről. Hát figyelembe vesszük azt, hogy ki az a cselekvő akinek lehetősége van cselekednie. Szerintem ennek így van a száme. Most valamilyen mértékben megváltozott már a választásból adódóan az egyensúlyintézet helyzete, mert most nem karbatett kézzel, de nézi azt, hogy mindazt, amit leírtak, abból mi fog megvalósulni, hiszen egyébként is lett volna erre remény, de úgy tűnt, mintha az előző kormányzat erre kevésbé lett volna, nyitott a mostani pedig talán nagyobb mértékben, de lehet, hogy ez se igaz. Az alaplogikáját tekintve, őszintén mondom, hogy semmit nem változik az Egyensúly Intézet működésem, mert mi eddig is azt figyeltük, hogy hol lehet befurakodni réseken, ezután is így lesz. Azért eltelt, most mennyi öt nap, talán választások óta, Ugyan, ugyanúgy térképeznénk fel az új lehetőségeket, akkor, hogyha maradt volna az előző kormány, mint most, hogy másik kormány lesz. Nyilván azt feltételezem, hogy most ö, nem akkora a holteher, de, de a mi tevékenységünk, tekintetében ez nem sokat változtat, úgyhogy próbáljuk megkeresni. Az, hogy minden kormányzásnak kialakul valamilyen fajta útfüggősége. Rögzítesz szakpolitikai alapokat a kormányzásod kezdetén, elindulsz valamilyen úton, nem tudod kidobálni a hajóból azokat a csomagokat, amiket felpakoltál az elején. Ez egy teljesen természetes része a politikának. Ezzel a mostani kormányel is ez majd így lesz. Ezeket ugyanúgy figyelembe kell venni minden időben mint a, a struktúrális adottságokat. Az biztos, tehát hogyha a választási programokat komolyan vesszük, az biztos, hogy felismerek olyan gondolatokat, amiket mi évekkel ezelőtt kiadtunk. Tehát van arra szerintem remény, hogy ezeket még nagyobb hatékonysággal tudjuk képviselni. Egyébként a megelőző hétenben évben is jó minden megvalósult abból, amit mi mondtunk. Mekkora jelentősége van a nemzetközi környezetnek? Annak mindig nagy jelentőség van. Nem véletlen, hogy időközben építettünk egy nemzetközi kapcsolatot, igazgatóságot. Méri-e vagy tudja-e mérni az egyensúly Intézet a távolságát attól a gyakorlattól, amire egyébként hatással szeretne lenni? Közelebb van hozzá, távolabb van hozzá, nem változik? Ha ez által ez egy értelmes kérdésben, szerintem valami olyasmit kérdeztem, amit korábban soha. Nekünk az mindig, vagy lehet, amit lehet hogy rosszul értettem a kérdést, akkor elnézést, de nekünk az mindig alapvető szempontunk. Ezt tanítjuk a képzésünkön is, hogy a, a politikai cselekvőnek, a döntéshozónak kelljen kevesebb munkát ahhoz elvégeznie, hogy lássa a leírt szakmai tartalomnak a cselekvésre fordíthatóságát. Tehát így igyekszünk minél gyakorlatibb szemmel kidolgozni ezeket a javaslatokat, hogy ne azt kelljen magyarázatni utána órákon keresztül, hogy ennek van a politikai racionalitása, vagy hogyan nem lesz politikai öngyilkosság, vagy mi a realitás a dolognek. De vegyük olybá hát, a, a legutóbbi könyvet, hogy akár bédekkelként is használható? Nekünk ez szándékunk volt. Nyilván, hogyha valaki ebből kodifikációs munkát akar elkezdeni, akkor ez csak egy, egy tartalomjegyzék, de mi ebben is nagyon-nagyon segítünk, ahogy eddig is ezt tettük. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Jövő héten folytatjuk. Öröm volt látni benneteket. Viszont. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívül Hogy van? Jó, köszönöm szépen. Mi történt? Nem tudom, hát nem tudjuk, vagy nem tudom még, szerintem egy, ezt öt nappal, most a választásokra gondol, gondolom. Igen. De gondoltunk ha valami, hát ne és, ki, nem tudunk akkor vallja. Ne zárjuk ki ennek a lehetőséget, hogy általában érdeklődik, hogy mi történt. És nem csak azért mondom, szerintem öt nappal, öt nappal a választás után még nem fogunk tudni mondani pontos választ. És én is gondolkozom, meg szerintem mindenki gondolkozik napok óta, hogy mi történt. És hát nyilván vannak különböző válasz. Kísérletek, vagy időtartamát tekintve is válaszkísérletet, tehát a mi történt, az vonatkozhat a kampányra is, vonatkozhat az eredményre is, vonatkozhat a pártra is, vonatkozhat személyesen rám is, meg vonatkozhat meg nagyon sok választókerületre is, vonatkozhat a magyar demokráciára is. Tehát, de és ezeken, ezeken mind gondolkozik, vagy én legalábbis. Ezeket mind gondolkozom az elmúlt öt napban. Mire jutott öt nap alatt? Hát lépegetek előre, tehát én a magam magam módján próbálom összegezni, vagy ezt berakni, hogy, hogy mi ami történt, annak milyen komponensei voltak, melyek ezek közül a rövid távú hatások, a nem, nemrég történtek, amelyek amelyek, ezt idézték elő, melyek azok, amelyek hosszabb távúak, amelyek már öt éve, tíz éve húzódtak, rajzolódtak ki, és látható is volt, érezhető is volt, az, hogy hatásában ilyen lesz, az talán nem, de az, hogy, hogy milyen irányba mutat az, az igen, nem, nem, nem akarok én teljesen dobonai válaszokat adni, nem, nem, nem tudok még teljesen konkrét választ mondani, mert... Mennyire korított a, a fejem? Eredmény? kevésbé, mint, mint gondoltam először meg. Tehát én, én, én gondoltam, természetesen, reálisan én azt vártam, hogy, hogy nagyon fej, fej melletti eredmény lesz, és el fogjuk veszíteni a választást. Én ezzel számoltam reálisan. Magamban. De ezt, ezt ebben a formában sosem mondta ki? Vagy legalábbis <tos> vasárnap, vasárnap a munkatársaimnak. Hát így beszélget, amikor beszélgetések közben ki, ki mondtam, de azért ezt tudja, ez egy kampányban mindig úgy van, mind az ilyen intenzív időszakokban, hogy ezzel jár egy érzelmi hullámzás is. Tehát vannak napok, amikor, amikor az ember azt hiszi, hogy na most aztán kétharmaddal fogunk nyerni, engem pedig ott helyben közfelkiáltással választanak meg. Megvannak olyan napok, amikor ugyan bele az ember, hogy fú, hát ebből, ebből lehet akár nagyon nagy zakkó is. Navrassus Tiborral felé... beszélgettek, vagy ő beszélget velem. Uh, mit mondott ön április 12-én napközben a munkatársainak? Ezt, amit az előbből nem mondtam, hogy szerintem ez szűk, de nem lesz meg. Ezt mikor mondta? Ö, és... Ez Ezt mikor mondta? Napközben? Már most, hogy hány óra, hány, de nem? Kis Nagyjából. Vagy ezzel ébredt? 11 óra, 12 Nem, terckor. hogy ezzel ébredt, vagy... Úgy gondolta, nem, ezzel ébredt, de Nem, nem ennyire... Nem tudom, hát most ne haragudj, de... Te csak visszakérdezik arról, amit ő semmi más nem tettem. Ezt, én értem, de hát most... Tehát, Mennyire lepődtek meg a munkatársai? Nem lepültek meg, hát beszélgettünk, ezek nem kijelentett egy természetes közegben, vagy nem tudom, amikor az ember együtt dolgozik sok ember, hanem kijelentések vannak, hogy miniszter úr megnyilatkozik, figyeljen mindenki, szűken, de nem lesz meg, és erre nagy hők hátralépnek, és azt mondják, hogy oh, borzalom, tehát nem ilyen történt, beszélgetünk ennek a szűrletét mondom most csak, nem leköltek, meg mindenki. ahogy beszélgettünk, mindenkinek körülbelül ilyen érzése volt. Volt, aki optimistább volt, volt, aki pessimistább volt, de, de ekkora, ekkora veresség, ami, ami egy fölcsúszalvásszerű veresség, ez, ez nem volt bent, tehát az összebb beszélgetésekben nem volt bent. Alakulható. Az nagyon gyanús volt, Igen. nagyon janus volt, kezdettől fogva, hogy ennyire széttartanak a közvéleménykutatási adatok, és az az, az kezdettől fogva így volt, hogy valaki nagyon csalódott lesz, mint ahogyan vagyok szerintelen felhívni a figyelmét a választ, még a választások előtt írt április 13-a című publicisztikáról, ami a Mandin de Nem, nem kell beszélnünk róla, csak azt mondom, hogy akkor leírtam, hogy annyira széttartóak a, a két tábor, elvárásai vagy, vagy adatai a valóságról, hogy valaki nagyon pöszén fog nézni április 13-án. Ez, ez látható volt. És én április 12-én úgy gondoltam, hogy inkább mi leszünk azok, akik pöszén fognak nézni, mint a Tisza támogatói. Elég régóta ismerjük egymást. Az embernek van egy érzete a világgal kapcsolatban, ha másért nem, azért, mert feltartja az ujját és tapasztalja a szélirányt, vagy tapasztalja a szélcsendet. E tekintetben én az ön érzékét nem besültem soha se alá. A beszélgetéseink folyamán azonban ennek most olyan hangsúlya van, ami korábban nem volt, és azért kevés alkalom van, ilyen lesz még Sopronban is, amikor az ember erre részletesebben rákérdezhet, hogy vajon önt egyébként bármi is, nem mint szakpolitikus, de akár szakpolitikus, megcsolta el. Tehát ezt, olyan ezt tudja, mint amikor megy autóval, és nem nincs gps is csak azt mondja a másiknak, hogy te szerintem mi baromira nem arra felé megyük, mint hova menni akar. Igen. Hát a kampány során nekem, tehát a kampány során persze volt ilyen érzésem, de ez abban a szempontból nem volt új, hogy mivel itt a beszélgetéseinkre utalva ön számára is ismert, hogy nekem nagyon sok olyan dolog volt, vagy van, a, akár a Fidesz utóbbi évek politikájában, ami, ami, ami nekem azt kugalta, hogy barabira nem arra megyünk, a én szeretném, de, de hát ilyenkor ez, amikor, ugye az ember mindig utólag, az ember utolóan már nagyon biztos következtetéseket tud levonni, amikor megy előre, akkor mindig ott van az, hogy lehet, hogy nem a navigáció az, ami, ami rossz irányba vissza, hanem én magam uh, tudom rosszul az útirányt. Tehát egy, egy, egy ilyen intellektuális kétel, fogalmazunk így nagyképűen, mindig van ezekben a dolgokban, tehát voltak, igen, a kampány során is volt olyan érzésem, meg egyébként a, az, el, az elmúlt évek politikai döntései során is voltak olyan, voltak olyan érzéseim, hogy ezek nem azok, amit, ami szerintem jó, és amit célra vezető, és amit utólag igazoltnak látok, de hogy mondjam, több mint kétharmados veresség nem volt benne a pakliban. Tehát nem gondoltam, hogy ezek a, az iránytévesztések, vagy rossz irányok, vagy rossz döntések, ezek ilyen mértékű elutasítást vannak majd maga után. Mint ahogy azt is gondoltam, azt hiszont gondoltam, hogy a képviselői teljesítmény jelent valamit. Hát azt, azt is tudtuk az előző választások adatai alapján, hogy a végső soron a választás napján a választók többsége a párt alapján hoz döntést a képviselőről is, de de az, hogy, hogy ennyire, ne a, ennyire ne számítsanak a képviselői teljesítmény, ez, ez most sokkoló volt. Ez igazságtalanság? Hát nézz, az élettel vagy, vagy az emberekkel kapcsolatban igazságtalanságra panaszkodni, az szerintem az, az nem, nem, nem jó dolog, vagy hát ilyen az élet. Tehát Igen, csak nem... hát ez kicsit olyan, mint hogyha bedobnák a Dunába, és a bék jó, vagy a, a, ahogy a krimékben van, hogy nem betonba öntik, hanem hogy a Fidesz húzta el önt, de ugyanakkor ön maga is a Fidesz. Vagy a kdm Igen, ezért, nem tartom, ezért nem tartom igazságtalannak. Ugye, amikor azt mondom, Telex, hogy valamelyik újság csinál, talán egy interjút, és folytette azt a kérdést, hogy én a NER hogy is ott, Én a NEL részének tartom-e magam, vagy én, én, a, én tart, felelősnek tartom-e magam a NEL működését, vagy valami ilyesmi, és akkor én azt mondtam, hogy az, szerintem teljesen mindenki hogy én mit tartok magamról, ennél sokkal fontosabb, hogy az emberek hmm. számára én egyike vagyok azoknak. És ez így van itt is. Tehát én most ez teljesen fölösleges, hogyha én, én hiába gondolom azt, hogy az én képviselői teljesítményem, mert hiába mondják nekem a, a rám emberek, hogy az én képviselői teljesítményem egyébként, Ennél méltányosabb elbánást érdemelt volna a választópolgárok részéről, ha a választópolgárok többsége úgy van, hogy nem. A, ennél fontosabb kérdés szerintem ennek fényében, hogy van-e értelme így az egyéni választókerületi rendszernek. Mert az egyéni választókerületi rendszer valójában pontosan arra épül, hogy van egy közvetlen kapcsolat a választópolgárok és a képviselő között, amelyben a képviselőnek sokkal többet kell dolgozni, mint egy, mint egy listás választási rendszerben, ahol ugye nincs dedikált területe a képviselőnek, hanem úgy unblock az egész ország szerep felel ideológiailag. És ez, ez viszont egy, egy nagyon intenzív kapcsolattartást igényel a választópolgárokkal, és nem van nincs eredménye, vagy nincs következménye. Igen, de ez azért nagyon érdekes, vagy nem nagyon érdekes, de érdekes, hogy ezt az ember akkor mondja, ha veszít, ha nyer, akkor nem üteszébe. Azért, mert akkor hajlamos azt hinni, hogy, hát az hogy az az az. azért nyert. A, a nagy kérdés, hogy az ember tud-e az ellenfele fejével gondolkodni, hogy ő ugyanazt mondja egy másik rádió vagy tévéműsorban, mint amit most ön mond. Hát ezt azért nem tudom, mert az ellenfelem nem mondott semmit. <gül> ez most, ez a, ez a kompánium... ez, ez most potenciálisan értem. Most 2022-ről beszélek. Aki veszített. Azt mondja, hogy ő is megtette, de őt meg lehúzta. Az összefogása a Márkizai. Igen, ja, most eljövök? Ne összetehezik. Jó, köszönöm, próbáltam az előbb folytatni a mondatot, hogy csak se nem Tehát igen, és 2022-ben is akkor is beszélgettünk, és akkor is volt egy olyan kampány, amikor ebben egyet is értettünk, hogy akkor őt lehúzta a teljesítményéhez képest. A, a, a párt címke, de egyrészt ezt szerintem nem érvényteleníti azt, amit itt mondtam, sőt erősíti, hogy akkor valóban van -e értelme az egyéni választókerületi rendszernek, ha alapvetően a párt címke alapján szavaznak. Másrészt pedig volt egy óriási különbség a 2022-es és a mostani kampány között, legalábbis az én választókerületemben, országosan ezt nem tudom. A 2022-es választási kampányban volt vita, volt érdemi vita a jelöltek között, Elmondta minden jelölt, hogy mit szándékozik a választókerülettel tenni, illetve mik a tervei, és volt egy élő kampány, élő vita. Ez most nem volt. Ez most nem volt. Tehát a, a, nekem volt egy vitám, meg élő kampányom a DK-s jelöltel, amire rögtön az egyébként a tisztás jelölt és az ő emberei a közösségi médiában rám fogták, hogy én valójában. Azért a dk vitatkozom, mert hogy én így akarom kiátszani a Tiszát, én nem tudom is, a fenéket. Azért, azért a dékással vitatkozom vitatkoztam, mert a DK-s az egyetlen, aki mondott valamit ebben a választókerületben. A, a Tiszás nem mondott semmi. Ha Ez nincs egy egy egyéni, akkor mi van? Akkor csak listásom. Na, persze a legtöbb választási rendszer olyan. Egyébként a környező országokban, környező országok közül, környező országok közül talán, talán mindegyikben listás rendszer van, vagy országos, vagy, vagy területi listák vannak, ilyen. az egyéni választókerületi rendszer, ez kevesebb, szerintem kevesebb, Európa, nem számoltam össze, de szerintem kevesebb európai országban van, mint ahol, ahol listás választási rendszerek vannak. A közös ismerősünk HK beszélt arról, hogy lehet beszélni a kutató cégek szakmai vagy szakmai atlan működéséről, arról, hogy mennyire eltérő dolgokat mérnek, csak éppen arról nem beszélnek se politikusok, de nagyon sokszor elemzők és újságírók se, hogy a számok mögött jelenségek vannak, a számok mögött folyamatok vannak, és ha bár természetesen le, le, lehet, le lehet állni a számoknál, de akkor, amikor egy orvos egy vérkép alapján véleményt mond, akkor elmondja, hogy ezek a számok mit mutatnak. És azért az, hogy ezek a számok mit mutattak, az nem április 11-éről vagy április 10-éről szólt, hiszen egy vérkép az nyilvánvalóan az aznapot tükrözi de az, ami mögötte van, az egy hosszabb folyamatnak az eredménye. És én az elmúlt négy napban semmilyen megszólalásban, nem mintha korábban egyébként ez másképp lett volna, nem éreztem Isten igazából annak a szándékát, hogy valaki tépelődve, gyarló módon nem a ruháját megszagatva arról próbált beszélni, mert maga is gondolkodott, hogy mi az, amit jól vagy nem jól csinált. Mert ebből a szempontból akár hallgatni is jobb talán, mint semmit mondó dolgokat mondani, vagy mérhetetlen forgalmat generálni a damaszkuszi úton, ahol most akkora forgalom van a jobb oldalon, hogy az ember legszívesebben becsukná a szemét, de természetesen volt már ilyen a másik oldalon is. Én ezt az őszintességet hát, arra... hiányolom elsősorban. De ez, a, hogy az ember saját magáról beszéljen? Mert, mert a jobb oldalon elindult ez a vita. a hát Cserpalkovics András nyilatkozat, a Ferencorsi nyilatkozatai, tehát ezek ez a... A kettőt nem a... vetném. A kettőt azért sem vetném össze, mert a Cserpalkovics az legalább önazonos, de Ferenc Orsója április 11-én még egészen más mondott, mint április 13-án, Ferenc Orsója számomra, ne haragudjon, itt ritkán szoktam így beszélni, nem létezik. Tehát ő egy olyan valaki, aki létezik, de én köszönöm szépen, átlapozok rajta. Számomra a Ferenc Orsolyának, én az ő tevékenységét folyamatosan figyeltem, az űr, tehát ami a szakmai részét illeti, ahhoz nem értek, ami a közéleti részét illeti, ne haragudjon, tényleg ritkán szokott mondani, apám után szabadon mondom, az köpetelen volt, tehát azt ne haragudjon, de az minősíthetetlen volt. Tehát az, hogy ő egyébként később mit gondol, hogy mit vál ki a nemzet testéből hát nincs az az Isten, hogy én beszéljek Ferenc Orsolyával. Jó, én, én beszélhetek, ugye? Persze! Tehát csak én most azt mondtam, hogy az ő engem nem befogja. Egy... Én meg hat hivatkozzok rá, engedje meg nekem, Persze. jó? Tehát most ezt nem értem, ezt a kirohanását, ami itt Ferencorsájával kapcsolatban volt. Én azt mondtam, hogyha megnézi Serpakó és András Ferencorsain és még folytattam volna, ha nem kattam volna rá így a Ferencors nevére, a, azoknak a, nem tudom, én, man, nem mondani, mert, hanem e, megafonos embereknek, akik, akik utána elnézést kértek. Ez megindult a, a jobb oldalon egy ilyet, tehát szerintem van reflexió a jobb oldalon. Öt nap telt el. Tehát ezért, de, de várjuk még tényszerű teljes mélységvonalazást. Lehet, hogy nem is lesz soha. Én a bal oldalon sem tudok olyanról, és ami nem azt jelenti, hogy az sem külön nálunk, hanem egyszerűen az, hogy az ember hogy ezek a közösségek lehető saját, saját integritásuk megőrzése érdekében egy idő után a, a saját hibáikban való utakodást vagy vájkálást abba hagyják, mert nem akarnak kinyitni olyan kérdéseket, amely magát a, a, a, a közösségnek az integritását kérdőjelezné meg. Lehet, hogy nem. Én még nem voltam ilyen. Hát ez érdekben. annyira így van, a is el is mondta, hogy ott van egy anyag, amit először a Fidesz-el szeretne megismerkedhetni, és akkor abután... Ez -e teljesen, korrekt, olyan teljesen korrekt megoldás. Én is így szoktam. Úgyhogy teljesen korrekt megoldás szerint. nekem tetsző megoldás. De hát kétségtelen, hogy ilyenkor az ember, hogyha próbál korrek lenni, akkor mindig abba, abba a helyzetben is sodrólhat, hogy valójában nincs is semmi kifogása az egész szemmel, támogatója. Ugye így kaptam én meg egyébként az ellenzéki oldal néhány nagy nevű szereplőjétől a gerinctelen, meg a nem is tudom milyen jelzőket, mert hogy én hogy én ugye, a, a nagy kérdésekben mindig ott álltam, és ott állok a Fidesz mellett, ami így is van, mert a, a, a lojális embernek hatóra is lehet. Én nem ismerem a április 12 -e előtti kampányát, de azért... Én a média megnyirvállalásait ismerem, és ez elég jó. Jó, azért azt kérem, hogy vegye figyelembe, hogy egy kampány időszakban az embernek uh, akkor is kell vállalnia magára olyan szerepeket és olyan mondatokat, amikor nem ért azzal egyet, mert nem akarja ő kockáztatni azt, hogy későbbiekben őt tegyék megfelelőssé azért, hogyha esetleg a kampányom úgy sikerült. Tehát lehet, hogy ebben is egy lojalitások. Ebben két dolgot mondta, Ezért nem vagyok politikus, és az a rossz híremben, van, hogy Ferenc -e, bár tudom, hogy minden kampány az előző kampány befejezése tart, de Ferenc Orsolye két évvel ezelőtt épp olyan minősíthetetlen volt közéleti témák megítélését tekintve, mint amilyen volt április 10-én. Semmi változás nincsen. Azt viszont, hogy április 12 után hogy kibújt belül a szögazsákból, azt az emberi gyarlóság diadalának találom. De természetesen nincs más véleményem Balogh leventérről vagy Váberer Györgyről se. Nekem, nekem, ez, van, egy, nekem mert, ez a hius. Nekem van, mert, nekem van mert, mert Váberer György egészen Balogh Leventer nem, Balogh soha nem, legalábbis az én ismereteim szerint soha nem tett hitet ha, ha úgy tetszik, a Fidesz mellett, hanem ő egy olyan üzletember, aki, aki minden, amennyire én tudom, minden politikai erővel igyekszik kommunikációs viszonyban lenni. Ez szerintem teljesen indokolt álláspont egy üzleti szereplő részéről. Tehát én nekem ebből a szempontból valóleg nem is problémás. Váberel Györgyel van. Tehát az, amit ő tett, és ez más, mint amit Ferenc Szorszója tett, mert Ferenc lehet, hogy máshogy nyilatkozott április 12-e előtt, mint április 12-e után, de ugyanazon az oldalon maradt. Váberel György pedig a aki, aki azért elfogadta azokat a milliókat, milliárdokat, azokat a programokat, azokat a kinevezéseket, amit a kormánytól kapott, sőt, itt lojalitásban időnként, még, még retorikai lojalitásban legalábbis időnként pártpolitikusokat is meghazudtott és felülírt. Az utolsó héten átlépni a másik oldalra, nem is csak átlépni, hanem egyben visszafelé köpködni, és azt szerintem emberileg, nem gyarló, hanem gusztustanak. De hát a politikában ez a szép egyébként, hogy kihozza az emberből a, a legmélyebb tulajdonságait. Tehát a politikában nagyon sokáig színészkedni szerintem nem lehet. Mert a politikában olyan helyzetek adódnak, és, és az, hogy a nyilvánosság reflektora állandóan ott van az emberem, akkor is, amikor egyébként éppen nem szeretné, ez azt is eredményezi, hogy hogy hát ezt nem mondom, hogy hosszabb távon, mert ugye az ő magában hogy a hosszabb táv, de egy idő után minden ember a maga valójában jelenik fel a politikában. Értem én, és nem is azért tapasztalatja, hogy nincs se spanyol csizma, és nincs a Ferenc való kirohanásomnak talán okát adtam, és aztán másodperceken belül vissza is fogtam magam, és önnel egészen, tehát bele nem tudnék ilyen helyzetbe kerülni, mert beszélgették fel, de... Um, amikor elmegy az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy ez vagy az van, akkor leszámítva egészen ritka eseteket, azt mondja, hogy az ön helytelen életmódja, dohányzási szokásai, az, hogy nem mozgott, az, hogy hogyan evett, azok váltották ki azt, hogy most, ha életben akar maradni, akkor változtatnia kell. Én tegnap szakmai ártalomból megnéztem a miniszterelnöknek a Patriótán adott nyilatkozatát, és még véletlenül se hozom önt abban a helyzetben, mint ami máshol van, hogy referáljon vagy re reagáljon mások megnyilatkozással kapcsán, tehát mostani esetet se de amikor arról volt szó, hogy mi az, amit leginkább sajnál, hogy nem tett meg az elmúlt négy év folyamán, a miniszterelnöknek azt sikerült mondani, hogy nem valósult meg Paks 2, és hát én, aki egy egészen egyszerű állampolgár vagyok, és ebben a minőségemben is mentem el szavazni a szavazatommal, én legalábbis biztos, hogy nem Paks 2 hiányát eh, Xeltem be, és azt gondolom, hogy ez vagy politikai vakságra utal, vagy az őszinteség teljes hiányára, vagy a realitás érzék hiányára, és ezt elsősorban azért mondom, mert nem érzékelem a vesztes oldalon azt, hogy az indulatokat leszámítva, amelyek jelen vannak, Bencsik, András Gábor és Ferenc Orsaján keresztül, Cserpalkovicsot nem sorolnám ide, vagy egy fehér holló, az lenne, de ő meg is kérdőjelező, hogy neki egyébként a jövőben van-e ebben attól hogy polgármesterként nem kell mondania, amely azt mutatná, hogy ez a négy nap vagy három nap önmagában elegendő volt ahhoz, hogy elgondolkodjon a választási eredményed, de most hadd mondjak egy meglepőt. Én azt gondolom, hogy a választási eredménytől függetlenül is el lehet gondolkodni dolgukon akkor, ha egyébként a nép megerősítette volna a Fidesz a hatalmában. Ez engem teljesen meglepett, de könnyen lehetséges, hogy én ülök rossz lovom. Igen, de ne, tehát az, hogy, hogy miért nem gondolkozott el az eredményen a miniszterelnök, hogy mi a két... Nem, nem, arról volt szó, nem szó nem nem nem hogy, nem hogy nem bármit is csinál, te rosszul. És ebből Pax 2 lett. Igen. Hát. És én az, arra viccre gondolok, mintha ez arra nem létező viccre, mint mintha az orvos azt mondaná, hogy bár a pakskettő lett volna a legnagyobb gondolva. De be lehet, hogy tévedek. Nem tudom, le, nem tudom. Tehát én se ezt mondtam. Nyilván, nyilván mindenki más gondol, meg más időtávon, meg nem tudom, más... Te, nem, nem tudom, nem tudom, nem láttam az interjút, és nem tudom, kifejtette utána, hogy miért paksektőt gondolja. Mert ez, ezt, az, ez az egész energiagazdálkodást, és tekintve, hogy eredményezett volna más helyzetet a gazdaságban. Igen, lehet, hogy ő arra gondol, hogyha Paks 2 megépült volna, akkor az egész rezsicsökkentés, energiaár kérdésben sokkal könnyebb helyzetben lenne Magyarország, vagy nem tudom megmondani. Tehát ő nyilván itt egy szakpolitikai választ adott, miközben ön pedig egy, egy társadalompolitikai vagy... Egészen pontosan én a Patriotán egy olyan miniszterelnök, hiszen is miniszterelnök megnyilvánulását láttam, aki kizárólag a saját táboráról gondoskodott. Ön nem volt ilyen, de itt most nem szeretném szembeállítani senkivel se. Igen. Igen. Én egy olyan miniszterelnököt szeretnék, aki nép nemzetben gondolkodik, aki az ellenzékről nem formálisan beszél udvariasan, hanem ténylegesen, mert azoknak is a miniszterelnöke. A tegnapi patrióta belét, hogy a patriótán volt, tehát nem, nem, nem egy közszolgálati csatornán abban egy olyan miniszterelnök nyilvánult meg, aki alapvetően a saját táborához, ahhoz a két és fél millió emberhez intézte a szavazatát, és nagyon sajnálta, hogy ez a 3,1 millió az nem az, jó oldalában. Uh -huh. Én önt, mint közigazgatási és bonyolult nevű minisztert nem hallottam alapvetően, mint a saját táborának a miniszterét. És szerintem ez a politikai gondolkodást szemben tekintve egy nagyon fontos dolog. Egyáltalán ez az egész polarizáció, ami van. Ez egy nagyon rossz dolog. Ez, ugye, megint csak a utaljak, akkor beszéljük róla. A mandinetben megjelent cikre. Ami, ami szerintem egy kulcsfontosságú. Az, hogy senki nem egyébként olyan mértékben senki nem figyelt fel rá, hogy korábban azért voltak olyan cikkeim, ami kapcsán kaptam egy-egy észrevételt ismerősöktől, vagy adott esetben ismerősen emberektől, és ezt teljes némaság övezi, Szerintem részben azért, mert ugye a választásokat egy pár nappal jelent meg, részben pedig azért, mert, mert nem tudom, mert... de a lényeg az, hogy amit, amit ott írtam, azt nagyon komolyan gondolom, tehát akármi is történt április 12-én, április 13-án együtt kellett bemenni a munkahelyre, tehát az, a, az az élmény, amit a magyar politikai nyilvánosság beleértve a politikusokat és az újságírókat is hajlamosak, rendszeresen leértékelni, mi szerint, amellett, hogy vannak politikai vitáink, az a magyar társadalom 80%-ának mégis az a tapasztalata, hogy ott a munkahelyen egymás mellett, egy asztalnál dolgozik a mi hazánkos, a tiszás és a fideszes, ha egyáltalán a, tudja a másik ezekni, így van, ha egyáltalán tudja a másikról, de ha tudja, akkor is egy közös cél érdekében, ami lehet akár a cégnek a közös érdeke, annak kisebbség, és a többi. Tehát, hogy a politikai megosztottság csepp egy nagyon fontos kérdés, választási kampány időszakában még fontosabb kérdés, de nem az emberek jelentős részének nem a legfontosabb orientáló pont. Mi pedig, a magyar politika és a politikusok sajnos, és az újságírók egy jelentős része is, Sajnos úgy viselkedik, úgy alakítja az életét, mintha a magyar társadalomban ez lenne a legfontosabb, a legfontosabb konfliktus, vagy a legfontosabb probléma. Ez csak egy konfliktus. csak fontos, súlyos, de csak egy, és tenni, a helyén kellene kezelni, ha túl élessé válik, akkor meg kellene tenni mindent annak érdekében, hogy ez ne váljon egy, most lesz, hogy társadalmat nagyon álszentnek hangzik, de valójában tényleg erről. Hát a ternapi patrióta interjú az nem volt poroltó ebben a tekintetben. Önnek van arról véleménye, hogy olyan praktikus kérdésekben, mint hogy egy ilyen szituációban, ha van kormánygyűlés, akkor utána legyen kormányinfó? hogy van-e ezzel kapcsolatban nekem véleményem, vagy? Tehát, hogy, hogy a vesztes az nem meneküljön a patriótába, ne legyen az, hogy nem utazik el ciprusra az európai államfők találkozójára. Lát, mert... ez nagyon érdekes, mert ezt lehetne akár elegáns gesztusnak is felfogni. Tehát lehetne ezt úgy is felfogni, és úgy is interpretálni, hogy a miniszterelnök azért nem utazik el ciprusba az európai tanácsülésre, mert a magyar választók már mondtak egy ítéletet, erről a kormányról egy elég egyértelmű ítéletet, ebből adódóan ez a kormány, illetve ennek a képviselője nem kíván Európában megjelenni, hiszen akkor joggal mondhatják ha a magyar emberek, hogy ő minek utazik nélkül, Ebben önnek teljesen igaza van, de Orbán Viktor ez de leg, nem nyilvánult nyilvánul meg. meg, és Bóka János, aki viszont megnyilvánult, az átadás átvételre hivatkozik. Tehát önnek igaza van. Igen, de mégsem ez az interpretáció jön. Mert nem ezt mondja közben. De, de, de ha ezt mondanák, akkor sem ez jönne. Tehát van egy olyan, és ez, ez nem új, ez, ez évek alatt kialakult, olyan mérhetetlen gyanakvás és rossz indulat Orbán Viktor minden egyes megnyilvánulásával kapcsolatban, hogy ő amikor gesztust akar gyakorolni, azt is sikerül úgy lefordítani jelen esetben most gyávaságba. Azt, hogy a patriotának beszél, azt szerintem teljesen érthető dolog egy vesztes választás után, az ember, a pártvezető is volt, -e, amikor Orbán Viktor miniszterelnök volt és nem volt pártelnök, ugye 2011-ben és 2002-ben, de jelen esetben <kül> pártelnök is és miniszterelnök is. Ebből adódóan ő először is a saját táborának, a saját táborán belül is a kemény magnak, hogy a, a legszűkebb táborának akar beszélni, hogy egyrészt, hogy nekik megköszönje a támogatást ezzel a gesztussal is, másrészt pedig, hogy megerősítse őket, hogy ne kezdődjön el a támogatói csoport porulása. Én ebben nem látok semmi problémát, hogy ő a patriótában adott interjút. Adhatott volna kicsit az FTL klubban is, de ez egy szuverén döntés, egy választás csak után, három nappal vagy négy nappal, hogy az ember melyik, melyik médiumban ad, ebben nincs sem gyávasság, sem bátorság, hanem ez egészen. Azok, én bizonyos. nem is az rt mondanám, hanem a közszolgálatot, de én, én, én, én, én előbb-utóbb szeretném a kettünk beszélgetése folyamán azt tapasztalni önön, hogy felszabadul az, az alul a teher alól, amit egyébként eh, egy kormánytagság, mint lojalitási kötelezettség ró önre. Ön föl vagyok szabadulva. Én most Orbán Viktor nem azért mondom, hogy... Orbán de én nem Viktor. Orbán Viktorok, úgy generál beszélek a felszabadulásról. Ne tévessze össze a kormánytagi lojalitás, ne. ne tévessze össze a világnézeti alapállást és a kormánytagi lojalitást. Tehát de én ezt csak azért mondom, mert egész ezt így gondolom, az életben is így gondolom, hogy méltányosan kell. Én mondhatnék kapásból önnek most az elmúlt három napból négy olyan dolgot Magyar Péterrel kapcsolatban, ami, ami én szerintem akár, hogy rossz indulaton is magyarázható lenne, és a többi, és a többi. De nem mondok, mert azzal az alapvető lojalitással, vagy jó indulattal vagyok a megválasztott leendő miniszterelnök iránt, hogy mögötte áll a magyar társadalomból három és fél millió ember következésképpen, nem kezdem el magyarázni, hogy szerintem ő, amikor kijelentéseket tesz, akkor az mennyire összeegyeztethető egyébként más dolgokkal, értékekkel, és a többi. És ezt várnám el, hogy amikor a magyar miniszterelnök úgy dönt, hogy nem megy el az utolsó európai tanácsülésére, ami teljesen fölösleges már egyébként elmennie, mert egy informális európai tanácsülés, ha jól tudom, cikluson, és egész hiszen csak azért nem megy el, hogy nehogy ezzel jelezni kívánja, hogy tudomásul vette a magyar választópolgárok döntését, akkor ez furcsa módon a magyar nyilvánosságban úgy jelenik meg, hogy Orbán Viktor gyáva, és menekül. Szerintem Orbán Viktorral kapcsolatban sok, sok jelzőt lehet használni. Az őt nem kedvelők is, de az, hogy gyáva lenne, ez szerintem... Én nem mondtam ilyet Nem jellemzővel. Nem, nem ön. hogy más Meg a kormányinfó nem jelent, elmaradását is kérdezem, ez ezek hát ezek ezek apróságok. De én azt, azt nem tudom, hogy a kormányinfó miért maradt el, de ez, de ez, ez nem tudom, máshol is maradt el kormányinfó. Volt úgy kormányülés, hogy nem volt utána kormányinfó meg lehet, hogy, hogy egész egyszerűen mit mondjon? Tehát egy leköszönő kormány. Én értem, hogy akik nyertek, vagy a nyertes párt támogatói, azok most azt várják, hogy, hogy könnyes szemekkel, lesütött szemmel ott álljon a bukott hatalom képviselője, és ez, ezt lehessen. De ezt, azt megértsük meg, hogy a... A vesztes fő meg ezt nem akarja. Én ezt tökéletesen, <gül> tökéletesen megjelentem. Szerintem nincsen semmi. Politikai jelentősége, <gül> szépen, politikai jelentősége lehet, hogy van, tényleges jelentősége szerintem nulla. Ön nem vesz részt 2026 után a parlament munkájában, hát. mint képviselő. Az mennyire volt az a, a, a listán lévő fidesz KDMP és képviselők számára egyértelmű, hogy egyébként egy súlyos vereséget követően könnyen lehetséges, hogy a szövetségi kapitány, amíg a szövetségi kapitány posztjában marad, már pedig Orbán Viktor egyelőre posztján marad, megváltoztathatja a listán lévő helyezéseket abból adódóan, hogy egy más összetételű csapattal kell kifutnia a pályára. Ez el engem tekint, hogy ez mennyire, mennyire volt ismert számokra? Igen. Hogy ez mennyire volt ismert a számára? Igen. Hát akik látja vannak a listán. Igen, igen. A tapasztalt politikusok számára szerintem ez, ez, ez egy tudott dolog volt. Ugye egyrészt a született még talán a 90-ben, vagy 91-ben az első ilyen listás üresedésnél, mandátum üresedésnél egy olyan döntés, mi szerint a listán szereplés sorrendje, uh -huh. Nem, nem, nem, nem meghatározó abból a szempontból, hogy egy kieső helyre kiülbe be, és onnantól kezdve mindenki tudja, hogy igazából az a fontos, hogy valaki a listán legyen, nem az, hogy hányadiként. És ez egy nagy szervezetalakítási alakítási szabadságot jelent valóban a mindenkori párt vezetőségének, akármelyik pártól is van szó. Jól fogalmaz elnézést, ilyen, nem a pártelnök, hanem a választmány, tehát hogy ez egy közösségi döntés, a kérdésben, megfogalmazott állításon, így... tényszerűen nem volt stimmelt. I igen, lehet, hogy egyébként akik, akik most a bejutó helyen vannak, azok nem számolnak konkrétan most itt ezzel, de egyébként tudták, hogy van egy ilyen lehetőség. fogalmazott így. Azt nem tudom, hogy mennyire lepte meg őket a ternapi illatkozat, ez eljutott hozzám is, hogy, hogy lesz valaki. Tehát, hogy mivel a miniszterelnök azt mondta, hogy, hogy a mostani szerep, a jövőbeni szerepnek nem megfelelő az az összetétel, akik bejutnak a parlamentbe, ezért ott változtatásokat Igen, tervezmény. ami egyébként arra is utal, hogy a saját személyének a megítélését tekintve, szinte kétséget sem hagy felől, hogy ő a helyén marad, hiszen, hogyha egyébként ő nem maradna a helyén, akkor egyébként ez a javaslat is ebben a formában nem feltétlenül kellene, hogy megszülessen, de ez már nem az ön gondja. Hát életek nem ön az ön mint parlamenti kés. képviselő. Igen, tehát ismerve Orbán viktor sem az nem volt számomra meglepetés, hogy ő hogy ő marad, vagy egy, majd a kongresszus lesz, a tisztújító kongresszus, sem pedig az, hogy amit mondott, hogyha itt bárki a felelősség kérdését felvetné, akkor ő az egy személyi felelős ezért. Ez így volt már. Ugye. Nekem az élet adódóan elég nagy tapasztalatomban elveszített választásokból, 2002-ben és 2006-ban is ott voltam mindig, a 2002-ben ugye a miniszterelnök hivatal sajtófőnöke voltam, tehát ilyen értelemben közelről, közvetlen közelről láttam a választási választásigarosséget, 2006-ban pedig akkor aktuálisan Orbán Viktor a pártelnök kabinettfőnöke voltam, és akkor is meglehetősen közelről láttam a választási választásigarosséget és az ezt követő folyamatokat, tehát ilyen szempontból számomra nem volt egy percig sem meglepetés, Orbán Viktor magatartása, vagy viselkedése a választási vereséget követően. Készül a civil életre? Vagy már abban van. Hát igen, igen. Hát illetve még nincs abban. Jó. Ö, ö, minden... Részben abban vagyok, de alapvetően készülök, igen. Tehát inkább, inkább a készülődés szót használnám én is, mint a benne vanást. Azt, hát, a jövő héten, ha minden igaz, ugye igaz, folytatjuk. Igen, hát igen, mert a mezőrként igen, is abszolút, abszolút. El, e én is tartom a szavamat. Igen. A Facebook megszüntetése, az, az egész, az, az mit jelez? Hát a az részlemről azt jelzi, hogy amit, amit én mondtam, kilépek a politikában, én úgy gondolom, hogy a magánember természet közeli fényképei <háll> nem tartanak igényt érdeklődésre, ezért nem akarom azt eljátszani, hogy hogy van egy, van egy nagyon intenzív megjelenésű Facebook profil telepolitikai témával, majd ezt csak átpártok legelésző juhok fényképezésébe és egyéb ilyenekbe. Ezért azt gondolom az a legegyenesebb, hogyha kilőjük a Facebookot. Köszönöm a rendelkezésre, állását, Jövő héten továbbhoz tetszünk. Kellemes Önnek is. Navrasi Stibort hallottak. A csintalant hívjuk. Jó reggelt! Hát jó reggel kívánok! Az első és lehet, hogy egyetlen kérdésem az az, ugye te voltál aktív politikus is. Igen. Én sose voltam politikus, és már nem is leszek. Azt tudom. Na, na. De rövid szeretnék lenni, hogy aztán te hosszabban válaszoljon, mint magánember. Mint a médiában több évtizede lévő valaki, tudom, hogy mit jelent az őszinteség, és mit jelent az, hogyha az ember egyébként valamit rosszul tett, akkor azzal kapcsolatban önkritikát gyakoroljon, akkor is, hogyha nincs hozzá kedve, vagy folyamatokat elemezzen saját magával kapcsolatban, hogyha egyébként van a bárki is érdeklődést mutat, ha nem, akkor ezt természetesen folytatja, akkor az az önfarkába harapó kígyó. Mennyire evidens számodra az, hogy három nappal, vagy négy nappal, hétfő, kesszed, a csütött, lassan, öt nappal a választási vereség után szinte fehérholló, vagy tényleg fehérholló, az az őszintesség, ahol valaki a vesztes oldalon azt mondja, csintalanúr, fialaúr, Kovácsnéni, Pistabácsi. Én most anélkül, hogy kérdezne a következőket gondolom, és hogyha befejezem, akkor arra kérem, hogy ne kérdezzem többet, mert most ennyire vagyok képes. Miért nincs ilyen ez a politikusi szereppel, vagy azzal van összefüggésben, vagy én ezt alapvetően rosszul látom? Ha csak egyetlen példát kell mondanom, akkor tegnap végignéztem a miniszterelnök interjúját a Patrióta csatornán. És hát az őszintességet ebből a szempontból és a saját szerepének, illetve a párt megítélésének a szerepét, hát egy tízes skálán, ha kettesre láttam, akkor de hát lehet kérdezni, mik az én elvárásaim, amivel te inkább tisztában vagy, mint sem, de még mire további szavakat öltenék egymás után, befejezem a kérdést. Nagybitta nem lesz köztünk, én is végignéztem, természetesen. Én a, megértem azt a részét, hogy van az emberben fájdalom indulat, Orbán Viktor karakterét elég régen ismerjük, iszonyúan nehezen tűri a kudarcot, és arra a kérdésre, hogy mi volt akár a 2002-es kudarcnak a doka, a kudarcnak fogta föl 94-et is, na szóval ahhoz, hogy eljusson odáig, hogy érdemi következtetéseket és elemzéseket folytatott volna, most is egy pszichodrámát láttunk, ami pusztán csak arról szólt, egy bár nagyon ideges és fáradt ember pszichodrámáját, hogy azt a két és fél millió embert hogyan tartsa hosszú távon térok érdekében egybe. És az a Nekem rémisztő élményem volt, hogy más ötlete nincs, mint folytatni azt a, a radikalizálást, ami ezt az egész kampányt jellemezte. Tehát tovább fog menni, széles, nagy, jobboldali mozgalomról beszél, és újból kireket a beszélgetésben úgy vagyok interpretálva, vagy azok az emberek, akik mondjuk nem tartoznak úgymond a Fidesz közösséghez, mint olyan emberek, akik nem a nemzet részei. Na most ez nem egy biztató politikai üzenetés. Én egyébként hallgattam, én hogy nem megy el az EU csúcsra, hogy legalábbis egy időre méltóságát vesztette, vagy a maradék méltóságát is elvesztette, mert egyrészt akármilyen sürgős teendők vannak, az informális csúcson valószínűleg fontos dolgok fognak történni, nem szórakozásból és nem teázni hívják őket oda, és hogyha egyébként a jövőben meghatározó politikai szerepet akar játszani, akkor ezt a bulit végig kell csinálni, és egyébként azt is föl. Tételezem én az uniós elnökökről és miniszterelnököktől, hogy egy méltányos, eh, nem mondok miniszterelnökkel, kapcsolatban idáig sorolhatnám a neveket, az EU vezetői államférfiak és a miniszterelnökök méltányosan köszöntek el egy időre vagy hosszabb távra a búcsúzó miniszterelnököktől. Mi kell az őszintességhez? Hogy micsoda? Egy pillanatra az a telefon, felhívlak a messengcsere, mert jobban lehet hallani téged. Jó, oké. Okay. Hallo. Mi kell ahhoz, hogy valaki őszinte legyen, Mi, hogy egész egyszerűen én a, a patriotának ezt a műsorvezetőjét soha az életemben nem láttam, de azt kell, hogy mondjam, hogy a maga módján próbált kérdezni. Tudomásról vett, hogy a miniszterelnök nem válaszol, de azért voltak kérdései. De a Érgen. kérdéseire nem nagyon kapott választ. Tehát, miközben elismeri a miniszterelnök a felelősségét saját magáról, úgy beszél, mint aki egyébként nem úhajt lemondani, és őszintén reméli, hogy ezt a kongresszus és a választmány is tudomásról fogja venni, és már most a képviselők megválasztása kapcsán olyan döntési jogot vindikál magának, amit egyáltalán nem biztosíthat. Hogy... Tehát én azt gondolom, hogy akkor ennek a válaszmánynak és a kongresszusnak hamarabb kéne összeülnie, mert nem tudom, hogy ezek időben hogyan fedik le egymást, hogy közben meg az új képviselőket. Tehát miközben azt mondja, hogy ő az egyszemélyi felelős, azt mondja, hogy súlyos vereséget szenvedtünk, saját magára nézve azt a konzekvenciát vonja le, amit az előzőekben te elmondtál. Schlusspass. Ez, ez egy baromi érdekes dolog volt, tényleg én egyébként együtt éreztem ezzel a is ismerett lehölgyel, alakin lehetett érezni azért a, a, a, a félelmet. Igen, igen, ezen kívül végül is tényszerűen Orbán mit mondott? Azt mondta, hogy hát a paksot elrontották. Azon kívül elmondta, hogy a korrupcióhoz ő neki semmi köze. E, e, gyűlölte, elhárította. Azon kívül, hogy elmondja, hogy ő neki például. Én ezt elvártam volna. E, a mostani kampány főüzenetéről. Azért kellett volna, hogy mondjon valami. Hát figyelj, különösség a... tényleg hogy tényleg demanamracsisot kell azzal e, e, végzelni, hogy a magyar honvédség szerdától fokozatosan levonul azokról a helyekről, ahol az energetikai létesítmények megerősítésére eddig szükség volt. Válaszolta a telex megkeresésére a honvéd vezérkar kommunikációs főnöksége. Négy nap alatt hirtelen elmúlt. Hát, Azért az ez nonsense. Abszolút nonsens. Más oldalról, ugyanezt akartam említeni De ne ami... csináljék már a Krisztusból buhócot, ne legyen már az, hogy ő megvédengem valamitől, ami nincs, és az belátja négy napon belül, amikor még mindig ő a miniszterelnök. Teljes abszurdum. Na, ezt akartam kinyögni, mondom egy más megkönyvedítésről, hát azért most a szabadzó környékén, ismerősi körben, egy csomó helyen most az a dilemma az egyszerű népek körében, hogy akiért tisztánál szavazott, de hétköznapi beszélgetésekben. most elküldted a gyerekemet Ukrajnába háborúba. Viszik a gyerekeket Ukrajnába háborúba. Meg amit te mondtál, ezt akartam még mondani, ez tényleg teljes nonsens. És ez azt mutatja egyébként, hogy a politikai éleslátásra tetszik vagy nem tetszik, Ormán Viktor teljesen elvasztotta. Nem, én, én nem ezt érzékelem, én azt érzékelem, hogy a cilizmosa eljutott egy olyan mértékre, amivel olyan. én köszönöm szépen, nem szeretnék szembesülni, magánemberként rendben van, miniszterelnökként pedig nem. Tehát ha gond van, akkor de... őrizzék azt a fránya török áramlatot, Igen. ha pedig nincs, akkor meg eleve ne küldjenek oda 650 katonát védeni azt a vezetéket. Azért hát, ez nem egy fel, olyan de... dolog, ami négy nap alatt elmúlik. Nem, hát. Nem hát. Nem hát. Teljes térból, hogy... És egyébként, nem ami meg az ukrainát, illetve a leviszem a hangsúlyt, én ezt nem tapasztalom, amit te mondasz, sőt, az ellenkezőjét, azt viszont tapasztalom a médiát figyelve, hogy a saját tábornak továbbra is ugyanezeket az üzeneteket küldik, illetve amikor a saját tábor emberei így beszélnek, akkor őket nem próbálják lehűteni. Jó, erről... Szerintem ugyanarról beszélünk, én itt a hétköznapokról beszéltem, barátságok, most, most, most nagy tömegben barátságok, emberi kapcsolatok mentek bajra, mert az a dihotómia állt föl, hogy én például Ukrajnába küldöm az ő gyerekét. Igen, hát igen. Szerintem? Tehát ez tényleg egy borzasztó cinizmus, meg valahol a teljes Um, nem tudok más mondani, a politikai éleslátás teljes elveszítése. De ugyanide álló. tartozik, amiről te beszéltél, meg amit én kérdeztem, a Paks 2. Tehát Paks 2, Jövő. az semmi. Ez az okay. egyetlen. Okay. Se szőlőca, hát az együtt, se semmi, se az egészségügy, semmi. se az oktatás, se a gazdaság, se az akkumulátorgyárak. Semmi. Semmi. Csapat Szapat építő kell tartani, és egyébként én fontosnak tartom azt a, a búcsú beszédében, még a, a választások éjszakáján azt, a az utolsó három mondatot, hogy különös hangsúlyon elmondta, hogy nem adjuk fel. Kíváncsi voltam, hogy mit nem akar most feladni. Most ebben az interjúban megkaptam a választ a saját tábor eh, radikalizálódását, Óhajtja építgetni, abban a biztos meggyőződésben, hogy a TISZA hamarosan komoly válsághelyzetbe fog kerülni. Igen, illetőleg hibázni fog, és akkor Hibó, ők igen. nem támogatólag igen. lépnek föl, illetve hát ezt igen. elmondta, hogy majd támogat. De figyelj, azt a cinizmust, hogy azt a... én még nem látok a jövőbe de hogy azokat az embereket, akik válvetve mentek vele a szakadékba, azokat lecseréli azokra, akik nem válvetve mentek vele a szakadékba, mert nem voltak erre felkérve, lehetséges egyébként, hogy vele mentek volna a menszertől a Színjártó Péterig, és most nem arról van szó, hogy az én szívem csúcskei, de azok, akiket leamortizált ebben a mostani négyében évben, vagy a kampány során, azokat lecseréli azokra, akiknek módjuk van, módjukban át nem leamortizálódni, hogy aztán ebben a csatában amortizálja le őket, az egy olyan e, tábornok, aki egész egyszerűen nem tiszteli a katonáinak az életét. Sár. Saját, saját magán és a győzelmén kívül semmit nem lát maga előtt. Én ezt kétségbejtőnek találom. Nem Én fáj a szívem a, szí, a szíjártóért, de a szíjártó kitette a lelkét, nem tudom, hogy a szíjártó benne lesz-e, vagy sem. nem a szíjártó a kérdés, de az, hogy most új csapatot hirdet. Hirtelen a tart, milyen módon fog a tartalékokból, tehát ez, ez számomra valami egészen elképesztő, darab-darab. Hát egyrészt, másrészt pedig az a helyzet, hogy én szerintem titkom valami ö, új kommunikációs helyzettel is kalkulál, Igen. ahol az általa leamortizált leégett emberek puszta cseréjével, de bármit is meg fog oldani, de ugyanakkor mondom, félve mondom, mert mi elküldtük a retekbe. Szóval akkor, amikor. Itt megint, megint más nem történt pusztán egy újabb, nagyon komoly körülírása annak, hogy mi nem vagyunk a nemzet. Ők a nemzet. Ennek a dihotomiának a felerősítését, én már ilyesmit láttam, nem tudom, hogy néhányan nagyon meg vannak lepve, de elég felépített, majd meg meg, megolvasni a 20-as évek Olaszországának történetét, meg a 20-as évek vége és 30-as évek Németországának a történetét. Ez az ember most <gül> egy fasiszta mozgalmat volna szervezni, annak biztos tudatában, hogy olyan másik helyzet lesz ebben az országban, és ő olyan kontokkal is számolt, tudod, hogy, és nem véletlen, nagyon tanulságos volt, hogy a, a, éppen a frakcióról kezdett el beszélni, ő szerintem arra, arra aspirál és arra játszik, hogy a hatalmas Tisza frakciót föl lehet darabolni. Én nem tudom, hogy fel lehet darabolni, vagy sem. Én elmentem szavazni, a Tiszára szavaztam listán, és egyénileg is. És is. bennem van az, hogy ezzel, mint egy karöltve, a változásra szavaztam, és a változásnak. Én nem mondom azt, hogy elvárnám, de lelkem még, mégiscsak elvárnám a vesztesektől, hogy ennél nagyobb segítséget nyújtsanak, vagy legalábbis nagyon nagyobb türelmet tanúsítsanak, de nem azért, mert tisztelik magyar Pétert, hanem mert belátják. Hogy a jelen állapotban ez az ország nincs jó állapotban. Tehát nem arról van szó, hogy a Habzsidőzsi a Magyar Péteré, vagy a Tiszáé, vagy a Fideszé, hanem hogy... És ugyanez a, a matol csinál. A, a, a záksan tipikus esete, hogy beszél a bűnségről, meg hogy mi minden lesz, a saját tevékenységéről egy árva kukot nem mond. Én nem is értem, hogy ezek az emberek egyébként tudatilag hol élnek, Elképzelésem sincs, szívesen elmennék oda, mert akkor legalább tudnám, tehát gazdagodnék egy élménnyel de itt az, hogy adjon valaki esélyt a változásnak, mert egyébként az ország nincs jó helyzetben is az egyebek között az ő tevékenységnek a következménye, vagy leginkább az ő tevékenységének a következménye, ennek a csírája sincsen, és felrugni mindjárt az első esetben, és a népre bízni azt arra a három és nem tudom hány millióra, meg a másik oldalra, hogy eljátsza a bíró szerepét, mert ő egyébként nem óhajt változtatni a saját magatartásán, Hát ez a nemzet szempontjából lehet öngyilkos gondolkodás, miközben én ilyen nagy szabakkal azért ritkán szoktam dobálózni. Hát az a, hely, az a, az a helyzet, hogy egy nem te szoktál dobálózni, ez nyilvánvaló. Ők dobálóznak változatlanul, és változatlanul jelét sem, ugyanazt tapasztaltam, mint te, jelét sem, a leghajványabb jelét sem, Látom, nem érzékelem annak, hogy három egyenes mondat elhangolódik a politika valóságát mégiscsak adó belpolitika, energiapolitika, a amit művelnek itt ezzel a az Unióval, amit a háborúval a leghalványabb a leghalványa, egy leghalványabb jelét, mint csak utalásokat sem. Semmit. Ugye azért beszélek viszonylag keveset a Tiszáról, mert, mert, mert hát ugye ők négy napja vannak hatalomban, vagy hatalom, sem, hogy nincsenek is, ők megnyerték a választást. Lesz majd idő és mód épp eleget beszélni róluk. Én a felelősséget jelenleg, meg a felelősség keresését azoknál tartani akik 16 éven keresztül hatalommal bírtak. Meg kell, hogy mondjam egyébként, ha volna egy cseppszük, akkor ezen az úton, ö, egy úton követnének, meg megfogadnák az implicit tanácsodat, hogy tessék, már inkább ebbe belemérni. Mert ez így választmányozni meg. Egyebek. Meg sok teteje nincsen. Főleg, hogyha tényleg érdemben nem jelenik, meg senki és esetleg a mentre a tomás kirúgiák. Hát na un. Köszönöm szépen, Sándor, innen fogjuk folytatni felteltem a jövő héten. Meg egy kisambulcs, és elnézést, hogy később hívtalak. Jó, semmi baj. Well, hello, Csia. Jó reggelt. Sms-eztem a főpolgármester úrra. Na. Gratuláltam neki a SISZ koncert ötletéhez. Szerinte ennek szimbolikus jelent. Abszolút. Reméljük, hogy meg is tud valósulni. Nyilván ez a, a művész úrnak a naptárjától függ. Hát a szöveg arról szólt, hogy valamikor májusban lenne. Igen, igen. Kicsit furcsa lesz majd téren. De ugye, ahogy ennek a gesztus értéke a legnagyobb, hát legfeljebb az apusztika az nem lesz tökéletes. De erős üzenet lenne mindenképpen. Ugye csak azok számára, akik nem tudják, hogy miről van szó, beszélgetést kezdeményezett Schiff Andrással, aki ugye Máraihoz hasonlóan, csak ő másokból azt mondta, hogy amíg ez a kormányzat van, Magyarországra nem teszi be a lábát és most, hogy a választás eredmények úgy alakultak, ahogy alakultak, megkereste Sifonzás, aki nem mondott neki nemet, és valójában én kérdeztem tőle, hogy ez kinek az ötlete, mondhatja a sajátja, és én ebben elsősorban egyébként annak az értelmiségének, ha nem vagyok félreérthető, a megnyilvánulását éreztem, aki a sajátjainak is üzen ezzel, miközben maga a művészi élmény, amit majd az a koncert okoz, az mindenki. Tehát, hogy ez egy több rétegű valami, de visszaemlékeztet még arra az időre, ami már rég mögöttünk van, és amit megvalósítani az elmúlt időben a politikai közhangulat miatt volt lehetetlen. Ezt jól összefoglalta. Egyébként iszonyú szimbolikája lett volna, hogyha ez most itt a május első hétvégén történhetett volna, meg nem fog most, mert, mert nem jó a, a művész uh, Hiszen a, ez a május 1-2-3 a új parlament megalakulása előtti utolsó hétvége. Uh, de bármikor ez megtörténik most május hónapban, amikor, amikor rendelkezésre tud állni, akkor az az fog történni, amit ő mondott. Tehát, hogy egy, egy hihetetlen e, szimbolikus váltást tud történni ebben a... Remélem, hogy ezt mások is mi gondolni. Engem teljesen felvillanyozott, és a szüzenetváltásunkban nem volt semmi, de. Tehát nem volt semmi, tehát érem, ilyen, ilyen szó. Azért az, az, az jó tud lenni, amikor az ember tud annyira Elfogulatlan lenni, hogy bármilyen kicsinyes egyébkénti dolgait nem szúrja bele abban, amiről aktuálisan van szó, ezt a magyar közéletről nem nagyon lehet elmondani. Hogy -e meg a vasárnapot? Meglepődtem az eredményen őszintén, főleg ennek a mértékén. Kis Ablus főigazgató Fővárosainkormányzatban. Tehát ez e, e, mértékben biztos, hogy nem ezt számítottam erre meg főleg, ami azóta történik. Tehát azért tényleg ebben volt egy, és érdekes, visszagondoltam az elmúlt napokban, hogy ugye 2019 óta vagyok a fővárosban, és végzem ezt a munkát. Nyilván előtte is nyomon követtem a, a közéletet, nyilván teljesen más szerepkörben. De az, ami 19 óta történt a fővárossal, a sok esetben, hogy már egy kicsit el is felejtette az ember, főleg az, az elejét, és uh, furcsa módon most Cserpalkovics Andrással láttam egy interjút, Igen. ahol, uh, ahol tulajdonképpen egy ilyen ősbünként hozta föl, hogy 19-től indult Budapest politika eredményezte sok tekintetben azt, ami, amihez most eljutottak. És hát én azt én azt, azt, azt nagyon közelről láttam, hogy, hogy ez honnan indult el ez az egész... E, tulajdonképpen a COVID első hetei után azonnal egy éles váltást csinált a kormány, és elkezdett szembe menni a fővárosi önkormányzattal. Ugye ez elindult ez a szolidaritási hozzárulás elindult először az azzal, hogy akkor, és persze minden önkormányzatot érintett, mondjuk lett, de azt el kell mondanom, hogy a, a COVID kellős közepén önhatalmul elvették az iparőzési adóbevételnek egy jelentős részét. Aztán Covid kellős közepén olyan jogtechnikai, pénzügytechnikai megoldásokat csináltak, amivel az évvégi likviditásában nyúltak bele az önkormányzatoknak. Aztán ez minket nem érintett, de elvették a gépjárműadóját. Megint pénzügyileg kezdték el korlátozni, és hát aztán a főváros esetében pedig a solidaritási hozzájavással fordultak rá erre az egész rendszerre, és ahogy Cserpalkovics polgármester mondta, Addig szorongatták a fővárost, amíg a végén azt vette észre a kormány, hogy ma az egész önkormányzati rendszernek a nyaka van a kezébe, a de akkor nem állt meg a dologban, hanem tovább szorongatta, eh, azzal se törődve, hogy ennek a vége az, hogy az önkormányzatok fordulnak szembe a kormány politikájával, és ez megtörtént, és, és ezt nem voltak képesek észrevenni. És ugye tényleg ez, ez hogy a, azt mondtam a kollégáimnak, hogy Pár éve azok voltak a sikerek, hogy egy államtitkárra le tudtam ülni valamilyen ügyről, aztán vagy amivel édeztünk, az megtörtént vagy nem történt meg, de már önmagában az volt a siker, hogy sikerült valamilyen beszélgetést kezdeményezni. Én azt remélem, hogy innentől kezdve ez lesz a minimum egy önkormányzat esetében, hogy nem hogy beszélgetést el tud érni, de nem, hogy ez onnantól kezdve kezdődik az egész, hogy már vannak kapcsolatok élő, fontos kapcsolatok a kormányjal, és ezt remélem, hogy ez bárki is lesz a kormány, mintök ez az elkövetkező évszizedekben ezt tartja majd minimumnak, mert szerintem az tényleg hihetetlen, hogy egy ország miniszterelnökének zéró kapcsolata van az ország főpolgármesterére. Nézzük részletkérdéseket, amelyek a fővárosi önkormányzat szempontjából nem lényegtelenek, és ha valamit rosszul fogalmazok, akkor is érteni fogja a kérdés, és fog tudni segíteni. Ugye itt most van egy gondolkodás, itt van előttem a fővárosi Önkormányzatnak a Tisza frakciója és Szalai cikkének egy része, ez a Szalai Anna emlékezetem szerint igen. Um, és az van... Itt megírva a népszavában, hogy matematikailag akár el is fogyhatna a frakció már, mint a Tisza, de erre kevés az esély. E, ugyanakkor e, benne van az, hogy ugye, hogy pótolni kell a jellegi tízfős frakcióból különböző embereket. A fővárosi listán reddett 14, 14 név szerep, de Ordal Seszter már korábban lemondott mandátumáról. Maradt 13-an, praktikusan csak 12-en. Ehm, Megnehezíti a frakció dolgát, hiszen a csapat csak ne fele egy fenékel, ül majd két lovon. Miről vasszom? Hát, ugye, Már ugye ez alapvetően a TISZA de közben a Fővárosi Közgyűlés is érinti. Ugye összevéretetlenségi szabály? Az érti, még egy mondat, annak viszont lehet -e realitása, hogy 8-9 fősre és zsugorodhat a Fővárosi TISZA frakció, miközben a Fidesz frakció 10 fős marad, és egy annak cikke, csak közben lett akarta másik papírral. Ezek tényleg reálisan fenyegető dolgok? Nem hiszem, de nyilván ezt a TISZA frakciót kell megkérdezni. Tehát, képesek pótolni. Ugye azt tudjuk, hiszen azt nagyjából le is mondták, meg ez, ez következik a választások eredményéből, hogy két képviselőjük országgyűlési képviselővé válik. A andra Andrály Pest megyei Választókerületet nyert meg, Pócsár pedig egy Budapesti választókerületet nyert meg. Ugye jelen szabály szerint a Önkormányzati képviselő nem lehet országgyűlési képviselő. Egyszer. Epi képviselő lehet? Igen, igen, igen. Országgyűlési nem. Így van. A, egyébként ez egy jelen szabály, tehát akár módosíthatja és két harmaddal ezt a szabályt, tehát felülírhatja a, a parlament, de valószínűleg arra készülnek, hogy nem ezt teszik, mert mert, mert Árnónál láttam, hogy ő már tulajdonképpen elköszönt a, a fővárosi közgyűléstől. Ugye, ha ketten kiesnek, akkor kettő embert kell behozni helyette. Van két LP képviselőjük, akik be, tud, akik be tudnak ülni a, a közgyűlésbe, és ezzel akkor tíz fős tud maradni a frakció Tehát létszámában semmiképpen sem gondosul. Szolidaritási hozzájárulás. A fővárosmester kedden a Magyar Állam kincstár épülete előtt jelentette be, hogy a főváros májusban már feltétlenül nem fog tudni bélt adni a dolgozóinak, ha egyébként él a kincstár azzal a lehetőséggel, hogy inkaszállja áprilisban a fővárosi önkormányzat számláját, És felszólította a kincstár vezetőjét, hogy ezt ne tegye meg. Ugye a legkösöbb jövő hétfőig ez ugye most péntek a következő hétfőről szó, 37 milliárd forintot emelhet le a Magyar Államkincstár a főváros számlájáról. Um, segítsen nekem abban, hogy um, van-e bármilyen együttműködés önkormányzat és önkormányzat között, mert én most leíró jelleggel a következőt szeretném önnek mondani, mivel van is tisztában van. Uh, Budapest ezt nem tudja befizetni, mert nincs ennyi pénze. Tehát effektíven nincs, minuszban van a számláját, ha akarná, se tudná befizetni. Azt írja az újság, hogy nincs sokkal könnyebb helyzetben a többi önkormányzat sem. Szólnoki polgármester, aztán a Nagykanizsai polgármester, aztán az urosházai polgármester. Ugyanakkor Szeged a következőt mondja, hogy nincs igazából pénzügyi mozgáster egyetlen önkormányzatnak sem, mondja a Kovács Tamás, Szeged Gazdasági Alfolgásmester. ezt az összeget, ha mi önként nem fizettük volna be, mert ugye ezek szerint az ő számlájukon volt ennyi pénz, és be is fizették, akkor jövő hét hétfőn az államkistár elvette volna tőlünk. Szeged egyébként fölkészült ennek az összegnek a befizetésére, a pénz rendelkezésünkre áll, érezzük azt a felelősséget, hogy megyei városként, részt kell vállalnunk a közös költségek viseléséből, de azért az mégis a hogy ennyi pénzt teljesen ismeretlen el van, a kormány, is azt a központi költségvetést. Itt valójában két dologról van szó. Egyrészt, hogy egy önkormányzat képes-e befizetni a szolidaritási hozzájárulást, amit egyébként rendszeresen szolidaritási adónak is mondanak. És mindig kiavítom. Tudom, de maguk az alpolgármesterek ezt is ezt... képesek ilyet mondani. Tudom, hogy kiavítja, én nem is esetem ilyen hibába, de ez a, a legkevesebb. A másik pedig, hogy elvi kifogás van ellenne. Most a kettő nem ugyanaz. Tehát Szeged nem élt azzal a lehetőséggel, hogy legyen inkasszó, és ezáltal tulajdonképpen, nem tulajdonképpen, megfosztották magukat 2 milliárd 150 millió forinttól, mert a kicsi a valószínűsége, hogy ezt aztán az állam vissza fogja nekik fizetni. Ez ugye mi 2023... Tő, én értem. 2023 nyarán indítottuk a pereinket. Szerintem most jelenleg 10 perünk van folyamatban az állammal szemben, szólyozatási hozzájárulás beszedése kapcsán. Most nem mondom végig a történetet, sokszor itt elmondtam már, ebben vannak már nyertes perek, vannak felfüggesztettek, vannak alkotmánybíróság előtt járok. Szóval nagyon sok széles palettával. Budapest ebből a szempontból speciális helyzetben van, tehát minőségileg más a helyzet Szegedhez képest? Egészen biztosan, hiszen például mi peresítettük ezt. Én szerint beszéltem. az alaphelyzetről beszélek. Szerintem igen, de ugye azért, hadd ne csináljam azt, hogy én most már szakértem Szegetnek a költségvetési helyzetét, és azt tudom mondani ebből, hogy ez, be tudják-e fizetni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy más Itt, a helyzet. Nem ő... sem be tudják fizetni, hanem hogy van-e elvi kifogása magára az intézménynek. Jogi, jogi, jogi. Szerintem az fontos, hogy van egy politikai kifogás, meg van egy jogi kifogás. Igen. De nyilván lehet most írtam mindenkinek politikai kifogásra, de aki ezt a harcot nem kezdte el időben, mint mi, az ugye most jogileg nem tudja alátámasztani ezt az állásból. Hány, hány hely van jogi harcban, tud? Hát ugye onnan tudunk, hogy amikor a pár hónappal ezelőtt Talán ez podás. az ukrán veszélyhelyzetre való tekintettel hoztak egy kormányrendeletet, ahogy, amiben leállították a pereket, akkor annak a rendeletnek volt egy mellékletes, abban szerintem egy darab van. önkormányzat Igen. volt csak benne. Budapest esetében a 15. kerület volt, Nyilván a fővárosi önkormányzat, persze, hogy hát ő az ennek. 15. külön volt, szerintem Buda valóban benne volt, és, és még, még két önkormányzat ezen kívül. Tehát nagyon kevés önkormányzat az, aki valóban jogi vitte ezt a küzdelmet. Ennek van jelentősége? Nem, hát persze, hogy van, kérdezem, Nem, nem, nem, van jelentősége, is. Van jelentősége hiszen uh, akkor tudja most valaki megjelvenni, és szerintem helyesen azt az álláspontját, hogy ő nem tud. Ha ezért ez hát egy... van mm. mögötte egy, egy kórtörténet, mm. és azért e mögött a mi történetünk, mert van egy három évnyi történet, amit, amit jó jól mond. Ettől még én nem gondolom, hogy helyes a jelenlegi szolgatot és rendszere azok számára sem, akik most befizetik ezt a pénzt, vagy, vagy megvárják a hétképp. Minden a volt ebben a Magyar Önkormányzatok között ennél nagyobb együttműködés. Szerintem együttműködés volt, uh, nyilván itt megint az volt, hogy voltak a, a fideszes önkormányzatok, vagy vannak a fideszes vezetés önkormányzatok, akik azt gondolták, hogy azért jogisíkra mégsem ilendő vinni, és akkor voltak a többiek, akik meg hát beszélgettek erről, és nyilván ebben már eltérőek voltak az utak. Tehát volt, aki azt gondolta, hogy tárgyalásos után ki lehet majd kényszeríteni a kormányból a szolidatási hozzájöves rendszerének mérséklését, Hát meg voltunk körülbelül mi, akik azt mondtuk, hogy ezt mi nem vagyunk képesek, sem elvi, de legfontosan pénzügyi alapon megtenni, ezért indítottuk meg 23 óta azt a jogi küzdelmet, ami most azért remélem a következő kormányhivatal bőleépésre után lezárul, hiszen akkor tudunk egy megállapodást kötni a kormányjal, akkor nyilván el tudunk állni ezektől a perektől, hiszen az lenne a legegyszerűbb és a legjobb megoldás, de hát ehhez az kell, hogy egy teljesen más szolidatás rendszer legyen, és hozzáteszem, ezt nagyon gyorsan, mert ha most el is érjük, hiszen mi most mit csináltunk? Azt mondtuk, hogy április 15-én be kellett volna fizetnünk önként 37 milliárd forintot, sőt, ugye már beszéltem ebben a műsorban, sőt, ha maradt volna az Orbán-kormány, akkor valószínűleg még egy 20 még rádobtak volna a tavalyi pénzek kapcsán. Ezt azért valószínűleg most már nem merné megtenni a még akkor sem, hogyha inkasszál a, a kincsnál, akkor ezt nem dobná le. De, de mondjuk mondjuk azt, hogy 37 milliárdot le akarnának szedni rónk. Mi azt mondtuk, hogy ez nem oké, nem bírjuk befizetni, plusz egy csomó perünk, ennél jóval nagyobb összegű követelésünk van az állammal szemben, állapodjunk, megvezessük össze a, a követeléseket. Ha nem tesszük meg, már pedig ugye nem tettük meg a befizetést, akkor azt mondja a minisztéri rendelet, hogy április 20-án, azaz, Jövő héten, hétfőn ezt az összeget leinkasszálják Igen. a számlájáról az önkormányzatoknak, akik nem tették meg az önkéntes befizetést. Ezért mondtuk azt Kinstár elnöknek, hogy van jogköre arra, hogy itt van a fővárosnak a pénzügyi helyzete. Jól látszik ebből, hogyha ezt a pénztől leveszi, akkor a pénz a főváros... levenni se tudja. Technikailag le tudja venni, és akkor ott olyan lenne, mintha ja, mint önstől nekem. a bank egyrészt hitelt vesz föl a nevünkben, tulajdonképpen Kettő plusz sorban álló tétel lenne, az egészet nem tudná levenni, és ott állna e, tartozat. Tehát bármilyen bevételünk lenne, az azonnal a könyvésárba menne És e, mi azt mondtuk, hogy akkor jó, tehát várja meg, adja meg a lehetőséget a következő nem a kormánynak. Dolgozó hogy találkozó nem volt, adja meg a lehetőséget a kormánynak, következőnek, hogy ebben tárgyalni tudjon velünk. Ha ugye inkaszó van, akkor nincs ő már tárgyalni. És éljen azzal a jogkörével, hogy ezt 60 nappal elhalasztja ennek a beszedését. Nyilván nem akarjuk akkor sem befizetni, mert továbbra is azt gondoljuk, hogy követelés. De az, az már más egy más De az már egy más kormány eh, hívhatalba lépése. Erre eh, annyi történt, hogy Tegnap reggel kaptunk egy adatlapot még a kincstártól, hogy töltsük ezt ki, amiben még pénzügyi adatokat kértek, mert bekérték a kivonatunkat, hogy jól nem beküldték a hitelszerződést. És ezt követően, ezt, ezt tegnap este pár óra alatt ezt kitöltöttük, visszaküldtük, és tulajdonképpen ma van ideje a kincstárnak, hogy ebben a döntést hozzon. De kiküldtek, az milyen célszolgat? Nyilván információt akartak kérni arról, meg, mert tehát, ha jó iszre vagyok, akkor alá akarják támasztani azt, hogy miért, miért is nem? Szerintem, hogy miért igen. Mármint, hogy miért nem szedik igen, be. Igen, igen. Ha nem szedik be. akkor azt ön egy milyen aktusnak véli? Szerintem, hogy normálnak. Tehát, hogy az, hogy a következő kormánynak megadják abba a lehetőséget, hogy van még miről tárgyalni a fővárosi önkormányzattal, szerintem ez egy normálaktus egy ilyen helyzetben. Tehát egyszerűen erre van jogköre a... a az előkező. Az azért politikai döntés lenne, és az egy súlyos beavatkozás. Az rémálom? Hát ugye, most mondhatom azt, hogy persze lehet, hogy csak ez pár napig tart ez a rémálom, mert a következő kormány első intézkedései között akkor valamit kell csinálnia, de addig az itt azért rémálom, igen. Ez hétfő derül ki? Hát ki Hétfőjék. igen. ez kiderül ma is, és hogy tulajdonképpen ma ö, lenne a stőszerünk, hiszen akkor az egy hatázatot ki kéne adni a kincstárnak, amiben... Magyarilének van valamilyen manifestum. Ugye a közigazgatás mégiscsak írásbeli műfajtát ott azért erre, az írásbeli kérelembe írásban szoktak reagálni. De akkor ezek szerint Szeged eltérő magatartására alapvetően az a magyarázat, hogy ők nem indítottak pert. Ugye lehet, nyilván valószínűleg ez van mögötte a kettő, meg azért csak úgy kérni, hogy ugyan egyébként be tudom fizetni a pénzt. Nem támadtam meg jogilag a rendszert. Nem tudom bizonyítani, hogy nincsen elegendő forrás a, a számlán, Azt ugye azért nehéz, és ezért sajnálom, hogy néhány önkormányzat, aki tényleg olyan nagyon súlyos anyagi helyzetben van, vagy közelítőleg olyanban, mint mi, az nem tette meg a korábban a, a jogi lépéseket, és nem abban az irányba vitte a dolgot, hogy ezt ö, bármilyen fórumon is nem vitatja. Nyilván annak is van terepe, hogy egy önkormányzati szövetségnek az elnökség ülésén valaki föláll, és azt mondja, hogy hát ez egy elfogadhatatlan, de lehet, hogy érdemes lett volna ebben Budapest modellt követni, és, és ö, jogilag is szembeszegülni vele. Mi mondom persze nem tudom, hogy egyes önkormányzatoknak milyen anyagi helyzete van, Képesekhez befizetni, hiszen mi ezt vezettük le folyamatosan ezt az egész rendszert, hogy olyan mértékű az elvonás, ami már a közszolgáltatások ellátásnak a minőségét veszélyeztetik. Um, ez mennyi pénzbe került? Nem, hogy ez annyira fontos lenne, de mennyi ennek a költségednek a feleség nem, ez, meglepődnének, hogy mennyire olcsón dolgoznak azok a jogászkollegák a egy munkának egy részét azt megnévő a végezzük, el, másik részét pedig egy ügy irodával, ők képviselnek minket, Van, én azt gondolom, hogy egy, ami a három év joganyagába összegyűlt ebben a számukra, egy publikálás is alkalmas lesz. Jogtani. A hiszen egy olyan közigazgás perentartási ügyben, tapostunk ki új vonat, nyomvonalakat a Magyar Jogrendbe, amire azért nagyon rövid a történet ennek a közügyöztetési perrendtartásnak, legalábbis ennek a törvénynek. Ez is, törvénynek ezért ez mindenképpen már önmagában egy, egy értéket képvisel, de a perek nagysághoz képest elenyész ennek a per Hozzát Hozzáteszem, ahol megnyertünk ott, például ki is fizették már számunkra az ügyvédi költséget, tehát ott még nem is került pénzbe a város számára. Um. Eddig a jövőről beszéltünk, ugye 20-áról, de most viszont április 10-én tartunk, mert hogy egy friss kormányrendelet vagy is, akkor is friss kormányrendeletben foglalkoztak 3000 lakás 56 méteres. Hát ugye a Népszigetre a közlekedési félesztés illetőleg az ottani lakásépítéssel kapcsolatban született döntés ez, ami a névszigetre vonatkozik, és ami egyébként ugye az elmúlt időben a lakásépítési programmal volt összefüggésben erre ön, mint fővárosi területen lévő beruházásra, és amely nem egyedi eset, hogyan tekint? Úgyhogy arról van szó, hogy 3000 lakás, a közlekedési működőképességet igazoló közútkezelői forgalomtechnikai nyilatkozatot hozzájárulást nem kell az építés előtt megszerezni, a beruházás megvalósításának az építési használatban vagy nem feltét a helyi, kerületi vagy fővárosi településrendezési szabályban előtt közmű és közlekedési infrastruktúrát felvállás szabály betartása beépítés módja nem korlátozott, engedélyezett az 56 méterre magas építmény, sőt még a kerékpár, kötelező kerékpárt tároló létesítési mennyiség alól is felment a beruházó. Ugye ezek a, ez azok a szülöttek, ezek a kiemelő kormányrendeletek. Hány ilyen van? Rengeteg. Most gyűjtötték össze a kollégák, tele van pöttyözve a város ilyenekkel, és ugye ezek amikről tudunk, bár elveg, tudnunk kell mindegyikről szerint ezek nyilvános kormányrendeletek, de hogy azért ez ez hihetetlen, tehát egy, egy, néha már egy tornaterem felé is kiemelőt adtak. Tehát most elkezdtem átnézni ezt a, ezt a listát. Őszintén megdöbbettően sok ez, amivel éltek, és, és nem is látszik sok esetben a logikájának a dolgnak. Azon kívül persze, hogy a önkormányzat ne szólhasson bele. Adnak mekkora valószínűségű érzek, mind meg is valósulnak? Ugye ezeknek egy része állami beruházásos, a fogalmam sincs, hogy a következő kormány mit gondol ezekről, illetve mely, milyen elköteleződések vannak már, hogy úgy értem, hogy jogértelemben, tehát hogy mennyire determináltak ezek a beruházások. Vannak közöttük egyetemi fejlesztések, hogy nyilván akár még meg is lehet a forrás hozzá, hiszen ezeket többé-kevésbé kihelyezték ezeket a pénzeket a, a kormány az egyetemekre. És vannak a magánberuházások, ami azért tényleg azért a legfurcsább, hogy vagy magánberuházó vagyok, profitot akarok termelni, annak érdekében, hogy az önkormányzat ne szólhasson bele, ugye a beruházó logikája szerint ne akadékoskodhasson a rajt megvalósításába, elfutok magánberuházó profittermelőként az államhoz, aki ad nekem erről egy papírt nagy pecséttel és nagy aláírással, hogy ebbe az önkormányzatnak nincsen beleszólása. És onnantól kezdve az a papír mindent felülír. De az önkormányzatoknak, ugye a fővárosinak is, de egy kerületnek, de bármelyik településnek van település terve. Az a település terv, az meghatározza, hogy adott területen mi jöhet létre. Szolgáltató funkció, lakó funkció, erdő, mezőgazdasági terület, ezek meg vannak határozva a város rész. Egy hatalmas térkép, felosztva a kerületi szinten helyre az is Mondjuk azt mondjuk, hogy ott egy erdőtörött. Nagyon hogy örülünk neki, megvédjük. Ezért vannak nagyon szigorú szabályok, hogy csak úgy erdőtörlötet átsorolni, beépítési funkció nem lehet. Csak akkor lehet, hogyha valamilyen csere erdőtörlöt jön létre helyette. Majd jön ez a papír, amivel egy magánberuházó, aki tők, profitot termel, az hozza, és azt mondja, és nem a konkrét kérdésére beszélek, hogy az az erdő, az már nem erdő innentől kezdve, és én azt építhetek oda, amit akarok és ebben senki nem szólhat bele. Nyilván, és ilyenkor szokott meglepődni persze a beruházó, hogy a partneri együttműködés esetében, euh, partneri együttműködés elütése esetében azért nyilván ilyen lesz a másik oldalon is a fogadókészség, mert akkor kiderül, hogy az adott egy nincsen. jó közösségi közlekedés, Igen. kettő, valójában a, egyébként az ivóvíz és a csatornázat nincsen rá felkészítve, Három közvilágítási rendszer nincsen képítve az a területen. Tehát, hogy az, amikor valaki erőből politizál, akkor ugyanilyen erőt szokott magával szembe találni. Én nagyon remélem, hogy ez is véget ért vasárnappal. Tehát ezt a de az üszöns... is elég jelenteni, jelenten, hogyha csak azok megvalósulnak, amelyek lehetőséget kaptak. Igen, de azért ebben lehet azért korrekciókat tenni. Tehát, hogy egyrészt azért magát a jogszabályt is meg lehetne szüntetni. Tehát, hogy azt hiszem, persze az lenne a legegyszerűbb és a legbiztonságosabb, hogyha ezt a, opciót, ezt a lehetőséget levennénk az asztalról, és maga a kiemelő rendelteknek a rendszere szűnne meg, mert innentől kezdve akkor nem lenne senki arra hát biztatva, hogy égjelezzen. Viszonylag odév van. Olyan, nagyon nem. Ugye a Fővárosi Közgyűlés 2024. november 27-én döntött a parkolási rendszer átalakítással, és ennek részeként arról, hogy 2026. július 1-től megszűnjenek a parkolóautomaták. Ez hogyan van? Tehát ez, ez továbbra is így? Ez egy rendelet. Persze, ez nem változott. Igen. Ami a készpénzfizetéssel kapcsolatos aggályokat illeti, hogy azt, ugye, hát ez a mi hazánknak volt, és ezzel kapcsolatban törvény is született, ugye, hogy minden, minden esetben legyen arra mód, hogy a készpénz fizessen. Nem született? Nem, az örököstön. Nem, jól hangzik, az alaptörvényben beírták. Igen, igen. akkor valami. A alaptörvényben beírták, de például a, a parkolás esetében ez mentesítő szabály van allóla. Tehát jelenleg nem kötelező készpénzzel, Fizetési lehetőséget biztosít. És ha valaki belegondol, akkor nem minden automata esetében van ez a lehetőség, és nem is kötelező. Sőt, a legdrágább módja ez az üzemeltetés szempontjából a készpénzes fizetési lehetőség. Tehát, a, vagy, ha, vagy hogyha az SMS-sel való fizetést, vagy a telefonhívással való fizetést készpénzesnek tekintjük, hiszen egyébként a végén én megtehetem azt, hogy azt a telefonszámlát készpénzben fizetem be. Tehát Igen, akkor meg is de digitálisan... Vol... Na, na, na, na. De az, hogy a digitális és a készpénzes, az azért... Tehát azt senki nem mondta, hogy a készpénzes fizetés az azt jelenti, hogy onnantól kezdve valakinek ott kell állnia egy embernek az utcán, és aki ne oda tudom adni készpénzben a pénzt. Ez az az automatákkal? Az automatákkal le kell, hogy nyilván ott hatja, hogy kordokumentum, a kordokumentumként a kormányzatok, hiszen ők az üzemeltetők, de innentől kezdve Ezeket ki kell vezetni, tehát ezeknek nincsen szükség. De visszatérve a készpénzesre. Mi azt mondtuk, hogy azt, ami eddig volt, azt megtartjuk. Nyilván azt nem, hogy a parkolautomatában fizetés fizetés, mert a nincsen. Drága volt, rengeteg költségbe került. Ugye ebben, ha parkolás üzemeltetés sajtó megjelent, akkor biztos, hogy ennek kapcsán szóba került maga a, a automata kérdés is. is. Ha azt, azt mondjuk, hogy továbbra is lehet SMS-sel, applikációval, mobil hívással fizetni, ezek a lehetőségek megmaradnak, egy dolgot még pluszba beteszünk, hogy ha a valaki feltétlenül készpénzet nagyon ragaszkodik a készpénzes fizetéshez, és számára az sem megoldás, hogy a telefonszámjáját készpénzben fizeti be, akkor a kerületi parkolási irodán következő munkanapon be tudja fizetni a, a, a díjat készpénzben. Jó, az, az kicsit a, bonyolult, de értem. Oké. Okay. E, mert hogy magával a körzetszámmal az a Budapestgó alkalmazással lesz, vagy más módon? Nem jelenleg. Ami most van, azt, azt használják. Tehát azok a körzetek vannak. Ebben nem változik semmi. Ő csak már ennek a körzetnek a számát, honnan fogják tudni. Hát, ahogy most is tudja de ezeket nagyon sokszor az automatáról tudja, az automatár pedig... Ezek, nem, ezek... Ki, igen, tehát ezek ki lesz kiírásra kerül. Egyrészt nagyon kevesen vannak, akik már nem applikációs fizetést csinálnak. Ugye az applikációs fizetés esetén még, még ahhoz képest, amikor mi döntöttünk arról 24 vagy hogy egy ilyen jelentős reformot megcsinálunk, ahhoz képest is volt egy változás, hogy ezt úgynevezett kényelmi díjat eltörölték, tehát már nem kell 75 forintot fizetni transzakcióként utána, ebből következően e, e, már ezzel sem kell számolni. Tehát valaki, aki parkol, az továbbra is lát egy információs táblát, hogy ez a parkolózónák száma, erre, erre tudja SMS-ben telefonhívással indítani a parkolását, meg tudja állítani ezek után, applikáció segítségével továbbra is adott lehetőség, plusz akkor megcsináljuk azt, hogy a kerületeknél lehet befizetni a ügyfelszolgáltatót. Minden valamikor kapcsolatban álltam nem is rövid ideig a Városliget Zrt-vel, ezért mindenféle kommentár nélkül kérdezem Öntől, hogy Ön hogyan tekint arra a konfliktusra, vagy arra a levélváltásra, vagy arra a megnyilatkozásra, ami azután történt, hogy a Városliget Zrt nem adott engedélyt a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek május 1 a Városligetben való jelenlétre, mert oda egy másik rendezvény kerül az indoklások szerint azért, mert ők hamarabb jelentkeztek, és ők nem tesznek különbséget esemény és esemény között, hanem csak és kizárólag az időbeliséget nézik, függet attól, hogy Lati Robert arról beszél, hogy ők már egyébként januárban érdeklődtek, de annak nem biztos, hogy van írásbeli nyoma. Ugyanakkor a főpolgármester úr meglehetősen uh, nyomatékosan uh, fejezte ki uh, akaratát. Elkezdjük azzal, hogy az állami városliget zérté szépen eláll az útból és nem akadályozza tovább a hagyományos szakszervezeti mai állis megtartását a városligetben szimbolikus, hogy az állami városlégez érti, mert akar akadályozni egy 135 éves hatalományt, és nem adott engedélyt a máris elsőjé szakszervezeti megrendezésére. A hírek szerint azért nem, mert a teletet a Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségének adta. Mészáros Lőrincsel együtt lehet elkulogni, úgy általában, de most konkrétan a szakszervezeti útjából nem akadályozhatják meg a hagyományos majjális Azért. Tudjuk stabilan, hogy május elseje, az május elsőjén szokott lenni. Azt is tudjuk, hogy ez a munka a munkásoknak az ünnepe. Ezt is stabilan tudjuk. Ezt is stabilan tudjuk, hogy 135 éve a magyar szakszolati mozgalom ott ünnepi Igen. meg ezt a napot. Ezek után végtelenül álságos az város az a kommunikációja, hogy ők nem tudták, hogy május az május elsőjére esik, hogy akkor van a munkások ünnepe, és azt sem tudták, hogy szakszettek, szoktak ott ünnepelni. Ők teljesen megdöbbentek ezen az információkon, és ezért annyira megdöbbentek, hogy odaadták valakinek ezt az egész Városligetet. És azért én nyomunk követtem, mert uh, még volt olyan elképzelésünk is, sőt el is kezdtük csinálni, hogy Pont emiatt, mert egyszerűen a városligetbe folyamatosan szorították ki a szakszereti mozgalmat. Mindig csak kisebb és kisebb tövletet adtak számukra május 1 -én. Folyamatos probléma volt azzal, hogy akkor le tudnak-e szerződni. Tehát tényleg a, a, egy szimbolikus helyszínt ebből a szempontból az évben egyszer ne lehetne tudomásul venni, hogy a munkásoknak az ünnep, és ott a szakszeretek megtartják ezt. Ezt non -nek tartom. És azt is gond, azt gondoltuk, hogy akkor ezzel azzal kezeljük ezt a dolgot, hogy akkor ezt helyezzük át, ezt az egészet, és a város part legyen onnantól kezdve a szakszerzeti terület. Volt és ilyenre több éven keresztül kísérlet, de abból meg igazuk van a szakszerziteknek, hogy egy ilyen hosszú hagyományt ne írjunk felül csak azért, mert vannak ott, akik azt gondolják, hogy erre nincs szüksége a Városligetnek. Én nagyon remélem, hogy a a Városliget ZRT átgondolja ezt, hogy, hogy ezt az eseményt hogy kisebb helyszínen bocsá, bonyolítják le, vagy más oldják meg, de, de valahogy átgondolnak és újra teret adnak. Ugyanolyan szimbolikus jelentősége van, mint a kincs viselkedésének. Nem a horderejét tekintve természetesen más. Szerintem ugyanolyan szimbolikus jelentősége van, mint amivel kezdtük a beszélgetést. Okay. Mint e... a SIF-nek. Tehát, kell... hogy a, az azért a az szörnyű lenne, hogyha az Orbán 16 éves kormányzásának az utolsó szimbolikus eseménye az, hogy 135 év után a szakszettek nem tudnak a Városligetben ünnepelni. Mert ugye most ez történet, hogy május 1 -e péntek. péntek, és 4-5-6-án van az alapülés az új parlamentnek. De előtte még belerugunk egyet a szakszerti mozgalomba és a, a munkavilága dolgozóival, akivel úgy persze belerúgtak a rabszolgatörvény kapcsán, a szakszerti jogok, szákjogok korlátozása kapcsán, tehát egyéb esetekbe. Én azt remélem, hogy, hogy, hogy ez nem történik meg, és a Városliget, ZRP végig gondolja ezt az egészet. A, nagy fejezetet nem nyitnék neki az idő előre alatt a Ukán sem. De ön, mintha a városléget, ugye Budapest területén található, gondole, vagy szeretne bármilyen változást a városléget területét illetően? Szerintem azért ebben visszaállítani azt, hogy a Budapest területén van a városléget ZRT, most nem csak nyilván földrajzlag ott van, mert eddig is itt volt, de azt, hogy ezt ilyen kiragadták onnan, ezt egy cégbe belerakták az ezzel kapcsolatos jogokat, és direkt kihagyták az önkormányzatokat belőle. Én nem ezt ideje lenne felülírni és azt mondani, hogy akkor rendezzük vissza a világot Ebből a tekintetben mindenképpen a normális kerékvágásba. Más tekintetben is, de ebben a tekintetben mindenképpen. És a Városliget az ne egy ZRT legyen, hanem az a városnak a részlelő legyen. Ha van egy lista, akkor ez helyen lehet a kíváncsi Nem listán. priorizálok nyilván a listán, és nagyon sok van egy ilyen listán, a, a, amit nagyon gyorsan rendezni kéne, és én ezek sejtöm. közül nyilván van a, a, a prompt dolgok, ami a, a napi működésre vonatkozik, és egyébként nagyon szorosan ott van mögötte. Erről majd érdemes lesz egy kicsit hosszabban beszélni, hogyha majd témát én is földobhatok, és tudom, Igen. hogy fektetem az uniós forrásokról. Mert ugye egy Szoktam érinteni ezekben a péntek reggeli beszélgetésekben, de jó lenne, hogyha már hozzáférhetnénk ezekhez az uniós pénzekhez. Ugye eddig a kormány arra hivatkozott, hogy ő, neki, ő háborúban áll brüsszel és Brüsszel nem adja oda. Én azt hiszem, hogy ez most egy teljesen új pályára hát ez ugyanolyan kérdés, mint ami a hitelfelvételt illeti. Abban is ugye valószínűleg változást szeretnének elérni. Így van, de ebbe az uniós forrásoknál hozzáférhető a pénz, innentől kezdve hozzáférhető a pénz, vannak, még nagyon gyorsan hozzá is lehetne férni, van, amihez nyilván kell egy bizottság és kormány közötti megállapodás, mi ebben főfoglalást elúr jelezte, hogy ő kész együttműködni, hiszen korábban is voltak neki tárgyalásai az Európai Bizottságban, ebbe lehetne nagyon-nagyon gyorsan eredményeket elérni. A gesztus tett, vagy nem tudom mi erre a megfelelő kifejezés, hogy lehetne egy tiszás helyettese. De ez már a mondja, nem most. Tudom. De ez most különös hangsúlyt nyert. Ez mennyire aktuális kérdés? Következő külgyűlésen rendeztett a, van a Május. Május vége. Nem találkozott még, arról is volt szó, Uh, csak telefonon beszéltek Magyar Péter és Karácsony Gergely maga a kapcsolatban. Szerintem rá, nem volt még ilyen sem. Akkor olyan se volt, akkor egyel tovább. A sif beszélt telefonon, ezt Nem kell a a Magyar Péterre. Nem, nem gondolnám, hogy a SIF-miniszterelnök legyen, bár nem tudom Magyar Péter, hogy tud zongorázni. Ezt, ezt még majd meg fogom kérdezni, ha nincsenek információim. Uh, Mekora jelentősége van, hogy ez a kapcsolatfelvétel milyen gyorsan és milyen mértékben történik éppen a fővárosnak a nem ideális helyzetéből adódóan? Hát ugye egyrészt a jelen pillanatban még operatív döntéshozói lehetősége nincsen a lendő, várható a miniszterelnöknek. Ebből hogy most még azt kell elérnünk, és ugye ezért tesszük a lépéseket, hogy ne olyan helyzetet találja magát az új kormány Budapest, napi működése szempontjából, ami már e, vagy nagyon gyors tűzoltást e, vagy, okozom, vagy pedig egyébként teljesen el is lehetetlen a megoldásokat. Én szerintem ebben nincsen jelentősége annak, hogy most itt a mikor történik meg a kapcsolatfelvételnek, ennek miután a felek ismerik egymást, hiszen már többször beszéltek a e, 24 óta, Ebből szerintem inkább az jelentősége, hogy ez, amikor megtörténik ez a kapcsolatfelvétel, akkor ez egy előkészített és nagyon uh, uh, gyors operatív uh, egyeztetés tudjon lenni. Ehhez az fontos lépés, hogy ne történjen meg például az inkasszó. Fontos Igen. lépés, hogy a, az eurupinus források szempontjából minél jobban összeszedjük azt, hogy mivel tudunk hozzájárulni, az, hogy le tudja az ország hívni ezeket a pénzeket, hiszen azért ez, hogy elméletek hangzik egyszerűnek, hogy akkor majd elköltjük ezt a rengeteg ezer milliárd forintot, de ezeket tényleg el is kell az országnak költenie. Abban azért van bennem szkeptikusság, hogy erre készen állnak-e az egyes alrendszerek, hogy van -e elég ötlet, kidolgozott terv, olyan fázisban kidolgozott terv, ami 2029-ig lezárható, megcsinálható. Nekünk is ebben van házi feladatunk, hogy úgy kell összeszedni ezeket a projekteket, hogy azokban magabiztosak lehessünk, hogy képesek vagyunk megcsinálni őket, és ezeket is oda kell tenni az asztalra, nyilván nem csak a magyar kormányra, hanem az Európai Bizottság asztalára is, hogy mi ezzel hozzá tudunk járulni a források elköltéséhez. Ezek mind olyan kérdések, amiket el kell végeznünk nekünk is a házi feladatot, nyilván a kormány, a leendő kormány is meg kell nézni a, a mozgásterítetben, a történetben, és ebben a pillanatban van értelme egy rövid telefonhíváson túl, a két ö, ö, szereplőnek beszélni egymással. A záró kérdés, van-e arról elképzelés, hogy mennyiben változik a frakciók egymáshoz való viszonyulása azt követően, hogy feláll a új kormányzatra, és tekintettel arra, hogy a hangsúly a Fidesz frakcióról áttevődik a Tisza frakcióra, és a Tisza frakciónak a többi frakcióval való együttműködésére. Erre mármint hatalmi pozíciót illetve. Ebben kíváncsi vagyok, mert nyilván, hogyha az lesz a csak, csak ennyi történik, amit mondott, hogy most áttevődik, akkor azért ez nem segíti a magyar demokrácia épülését, de én azért ennél többre bereménykedek. Tehát itt azért egy alapvetően más hangsúlynak kell Egyrészt a országos figyelem is le elterrődik a, a fővárosi közgyűlésről, ami abban a szempontból mindenképpen jó, hogy nem külső megfeleléseknek, a, ö, meg szemeknek akarnak megfelelni ott a képviselők, hanem a Budapest ügyeknek akarnak koncentrálni. Ez nagy mértékben meg ö, tudja majd hát nem is gyorsítani a vitákat, ha, mert, hanem inkább arról szól, hogy akkor ezáltal ö, talán operatívabb tud lenni a a rendszer. Hazudtam, mert van még egy kérdés. Azt kérdezem Öntől, és ezt csak Öntől lehet megkérdezni, mert ez Budapest, e, máshol nincs metró. Például az az átutő öröm, ami azon az éjszakán április 12-13-ára viradó Budapest utcáin, hídjain, tömegközlekedésében lett, az a busz tetején, vagy a metró tetején. Vagy a metró volt. volt, Igen, az mennyire lepte meg, mert azért ez a fiesta, ez nem volt prognosztizálható, engem, megmondom őszintén, teljesen levett a lábamról. Ez de, na ezen a részén nem lepődtem meg, Tehát én azt gondoltam, hogy ha kormányváltás van, akkor ilyen fieszta lesz. Tehát azért Budapesten, azért sokszor átéltük már ezt, hogy a e, tömegek tudtak az utcára menni. Azért az izgal... Ne, nem, de figyeltem az eseményeket. munkába voltam ebben a szempontból, mert hogy azért én is megijedtem, amikor a Ugye folyamatosan kaptam a tájékoztatást, hogy a, már a metró tetején táncolnak. Volt Volt ilyen, és igen. Amikor meg kellett állítani ez a metró közlekedést a, a téren, ahol e, ténylegesen ott fön volt, akkor az pár perc alatt sikert lecsábítani onnan az ünneplőket, hogy így azért nem fog tovább tudni menni a közlekedés, akkor mondjuk meg kellett állítani, akkor legalább akkor rendelkeztek arról, hogy áthaladó, legyen a forgalom, tehát ne is álljunk meg inkább batszán téren rövid ideig a, a metró. Ugyanez történt a látszid esetében, ahol, ahol hát imitálni akarták a Wilsmak felmászott a láncidra, akkor itt segíteni kellett a kollégáknak, hogy ez nem jó ötlet, azért ez az mégsem arra találták ki a hidat, hogy fölfele haladjunk rajta, hanem ezt azért mégis csak lineárisan kéne átmenni rajta. De alapvetően gond nélkül lement az éjszaka, tehát nagyon sok ünnepő. De éve. nem lett a része nem. Tehát azt gondoltam, a hogy a kormányváltása az sem egyébként, tehát ezért nem. A hiánya lepte volna meg? Az biztos meglepett volna. Tehát, hogy a kormányváltás van és az emberek azt mondják, hát akkor jó. És akkor hazamennek, az meglepett volna. Azért ez most nyilván anélkül belemennék itt politológiai elemzésbe, mert a végképp nem erre hívott, meg azért ebbe kevés az adatom, tehát csak másodlagos elemzőt tudok lenni. Azért a kormányváltásnak, ennek a szavazatszámnak a nagyon nagy része, az mondjuk a 35 év alatti korosztályból áramolt, de fiam, akik fiam. nem voltak szavazók korábban... Uh, És mi... könnyebben más fel a metról tetejére, mint az Ezért még ebben igen. Ez, ez egy helyes okókozati összefüggés. Igen. Engem nagyon levett a lábamról, ugye én érzem meg nagyon-nagyon nehezen tudok azonosulni tövegekkel ez ügyben egy meglehetősen szemérmes valaki vagyok, ráadásul az nagy érzelmek belőlem kifejezetten agressziót váltanak ki, de nem lehetett nem e, meghatódva, nem is tudom mi a megfelelő kifejezés, nézni azt. És ez látható módon azokra mindenkire hatással volt, azokra is, akik egyébként nem ugráltak, és nem tudtak ezzel kapcsolatban ellenségesen viselkedni, e, ez egész ellenbűncsen volt. Nem, hogy a képeket láttam, meg hát, ahogy a nem is úgy állt hozzá a rendszerünk, hogy a, a kollégák is próbáltak segíteni, tehát nem az volt a hozzáállás mi részünkről se, hogy a fenegyemek megállítják a közösségi közlekedést, hanem hogy próbáljuk meg rávenni őket, hogy esetleg engedjék legalább a közösségi közlekedés haladását. Ezért ezek hajmeresztőképek voltak persze, amikor a mozgó busz tetején egy zászlóval lobogtatva megy. Nem minden éjszakán próbálják el, a Budapestek semmiképpen sem. Örült? Hogy ez így lement, abszolút nem. az eredmény. Igen, egy lehetőséget, abszolút egy lehetőséget látok benne, persze. Tehát azért, ahogy kezdtük a beszélgetést, azért hat éve, hét éve most már, De tényleg az, az volt, hogy pont 6 éve kezdődött szinte, amikor egy fővárosi közfejeztési tanács ülésen arról döntöttek, döntöttünk, hogy hát át kéne nézni Budapest költségvetési helyzetét, mert a kormány nagyon-nagyon szolongatni kezdi. És ez olyan jó sikerült ez az átnézés, hogy amikor leültünk a, a kormányzati szereplőkkel, akkor másnap még kaptunk egy 10 milliárdos elvonást. Tehát, hogy egyszerűen az így teljes látszott, ez egy szűrési irányba ez a, a folyamat. Ez a folyamatosan sanyargatni, És azért ennek része, hogy 23 nyarán, amikor az állami számvőzik, vizsgált minket, akkor a kollégák ott azt mondták, hogy zászlósok az azt mondják, hogy úgy, hát ők szerint úgy cséljük túl a 23 nyarát, tehát, hogy csodálkoznának, és ez 23 nyara óta eljutottunk 26 nyár elejéig. vagy hát most már még azért április közepéig. Tehát azért ez egy nagyon kemény küzdelem volt, azért nagyon megrángatta a rendszert, sok károkat okozott. Nem ezen. mintha igény tartanálad, de gratulálok hozzá. Köszönjük most már, csak tényleg azt kell, hogy ez nehogy így maradjon, hogy berragadjunk ebbe a helyzetbe, mert az lenne a legszörnyűbb. Ha másért nem, azért mert itt élek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszontlátásra.